Nu, och sen så för ut av vart liksom. Jag har AMD uppe här för att känna att på. Det kommer säkert faktiskt. Ja. Ska vi verkligen <laughs> ska, ska vi verkligen lyssna genom hela? Nej, vi kan eller? lyssna lite bara. Det mm. känns hemskt. Men alltså, jag menar så jag i morsa. Det det det okej, det kan inte bara vara jag och Jens som får faktiskt lyssna på det här. Vad gör? Det är inte riktigt det, men det funkar bara. Det funkar inte på alla. Du måste ha vätska. Nej, Nej det är inte därför det inte för tror jag. Du måste ha vätska. Morsa. Ja. Håll en liten. Nej, håll. Håll vatten. Vi får prova. Okej, vi tar en sen eller får lite. Men man måste ju få så att det, det. Det ska vara friktion. Ja, precis. Det ska vara lite. Vad måste det vara vatten Nej. eller vätska? Det ska vara. Men jag hör du nästan. Nej, det är Patrik för dig. kommer lite. Det här är så dragigt spel. Okej, okay, nu Nej, jag det är, det är, ska jag kolla om det här. Ja, det, det... Det var... ah, there you go. Vad gör du nu? Vätska. Man ska försöka med den, kan jag spläcka, den kan ju spräcka. Den kan ju gå sönder. Om du hittar en vibration. Är ja, det Jag har gjort det. Med <laughs> <laughs> fina grejer till och med. Let's go. Jag Hur gör vi nu eh, Jag har lite punkter vi kan prata lite sen kan vi spela upp lite först eller bara snacka lite om. Ja, det har du hittat eh, tider som vi ska lyssna på? Nej, jag vill lyssna lite. Vi kör, jag kan lyssnar på alltså, början, slutet och sånt random. Nej, men så, vi, alltså, det behöver inte vara liksom så Vi kan ju ta lite bara. För att, så här, jämfört, alltså, jag tänker inte med någon minut bara. Liksom, bara att, ja, jag, det ska inte det, ja, det är inte det jag ska ska om. Jag, jag, jag lyssnar ner om det här jag kände att jag ska inte att göra samma sak. Jag jag vet att du så här. Förra veckan sa, åh vad hemskt det kommer att vara. Jag har problem att lyssna på inspirera mig själv när jag var liten. Ja det har också också svårt med. Ah, ja, Men Det borde du vara att på den där inspelningen. Jo Silvia. Mm. Hur, <laughs> hur, hur, hur, hur <laughs> dansar man spontant? Ja, jag hörs om vad bra det är det du? Ja det är ju bra. Men hörs ja, om det ser ut som Nej, det? Jajamän sjunger Okej. Du dansar här och filar här ska vi? Vi ska. Han dansar inte längre Okej! Okej. Okej. Okej. Okej. Okay. Uh, hej och välkommen till Självkast. Bitch. Oh yeah. Det finns ingen intorskning Ran and ta. Uh, uh, yes. Jag heter Erik. Jag heter Oskar. Jag heter Patrik. Jag heter Jens. Och jag är tillbaka. Alltså, hey. det, du, du var, jag du var, var inte med förra ja, gången. Det var inte, det. Det var inte det. Men det är bra att alla är här för det här avsnittet. Mm. Ja, det är väldigt speciellt ja, det bra. Vi jag är har varit pillig hela dagen. Vi, nu är vi 5% på väg till att bli 20. <laughs> så jag ska gå ta till det lite. Ja, sa fel. <laughs> Sorry, but, Nej, det att Nej, det gjorde jag inte alls but, är, är stämmer Ja. Really. Okay. Yes. Yes. Nice. Fast det är vi sa det. Visar. Yeah, vi kan säga, yeah. kan du säga hur det fyller fyra år sedan får det att vi är det kan 5 vara 5% av 20. Ett år. Ja. Jag ska alltså säga. Jag ska säga. Ha um, ja, vi har vi har visst uh, Oscar och det uh, Beard Cave Mest förtryckligt är tystare, men de borrar till den här borta uh, Ja, men mina grannar på toppen här, De har bara till två veckor och göra på natten också mm. Varför får du inte på natten? Här, får man bara på natten? Ah, <laughs> ja, vad, vad, vad ska jag göra? Arrester det här är skarpnägg, bitch <laughs> <laughs> uh, Jag har jag för jag mig att um, jag det är det så att de bara lite tystare på natten men ja, de borrar alltså, de, de borrar hela tiden. Jag fattar inte ens när de sover, för det är då då så liksom, på man ljud. För det här är liksom, huset är byggt av betong. Det kanske, inte, det kanske bara är bara väldigt märkliga kroppsljud. Ja, de kanske ja. låter sig bara... Ja, huset är byggt av betong och för att det ska höras i... Det låter lite. Ja, men för att det ska höras vad de gör i sina väggar så måste de liksom borra i dem. Då, går, då hörs det hela huset. Mm. Men... Oh, då gjorde de det. Ja, för... Jag trodde jag hade råttor i väggen igår för att det lät mig, fattade att aha. Så du, du du geared up hade på dig hela all utrustning och så i Airsoft? Nej, jag klädde av mig. <laughs> det bara, this is the end. alla du lade i sängen såg det Jesus-påsen och på slutet it, it, skulle komma av varje. Ja, det är en lång historia, men <laughs> lite så Jag lite så. såg this is the end igår. ja det är det är inte, det är jag har inte det nej det är så de blir straffade i lacket tror jag något avsnitt de sig, nej, men han, att, han, han, kan de kolla på det nej men jag tror att det är, de de in, <gård gård gård> in <gård> lacket i honung och binder upp honom dem någonstans så ska kan bli uppäten av termiter mm. mm. det är alltså. mm. alltså, inte inte lacket barnprogram han kommer undan det är ett uh. belgiskt barnprogram att ah, det är mycket som väldigt lika som det. kontinentala barn De slåss väldigt mycket. <laughs> Schweizare och Belgare. Alltså det är de här chokladländerna. Deras. <laughs> deras på riktigt. För Belgare och Schweizare och sen fransmän, franska barn. Mm. De slåss förskräckligt mycket. De är väldigt våldsamma. Det är min erfarenhet från när jag växte upp mm. i alla fall. Men det inte leda med sådana här saker tycker <laughs> jag. <laughs> Men fan vad jag så För jag såg ju. Jo, just det. apropå det där som det är Lucky Luke, det är ett barnprogram egentligen. Mm. Men, och sen något disney det är ju framförallt riktade till barn antar jag. Mm. Fangen är brutala. Framförallt ringer något namn. Jag kallar ja. om den för några veckor sedan. Nej, men jag är på torget. torget. Torget? Torget. Du sa Torget. Torget. Ja, har... uh, turget. Turget, ja, Jürgen Fjörgen. När han, han ska gå ner till den här festivalen Blart. så har jag tittat på Man har tittat på uppifrån sitt torg nu. I... Det här är tredje gången som vi pratar om det Nej, det är andra gången. Vi pratar om det flera. Ja. Mm. Uh, tre, uh, han har tittat i alla fall på den här festivalen under hela sitt liv. Han är väl 18 eller mm. 20 kanske? Ja, han är 20. 20. Mm. Han har kollat på den varje, varje dag och tänkt, åh oh, fan vad kul det skulle vara att vara med. Sen så en dag så smyger han ner där. Och då blir han uppspänd på, en jävla, på ett jävla hjul. Och så kastar folk tomater på honom och, yeah. och säger att han är kung av missposter. <laughs> Eh, well, det, det är väl delvis det, men det jag tänkte mer på... Mm, det har säljat mig något. Jag blev skitlässan när jag såg den här. var lite. Ja, alltså det är inget där. Det är ingen barnfilm. Du vet att de filmen tog slut där också. Ja, så alltså, i originalet så tar jag han livet alltså, av. Li så... Jag frågade min farsan där, för han han... Och flickvän, eller ja, tjejern, eller. För att uh, han, det, det som händer i slutet till en på riktigt är ja. att han... Jag vet inte varför de ska arrestera honom. Uh, han det är missbildad. i stort sett. De ska arrestera honom för att han har missbildat. Han var väldigt populär alltså. Och är det något att han liksom Och Esmeralda. så? Han dödade henne också. Är Det något att han ska <laughs> men, att det är någonting med att han ska ha blivit avlad av Satan eller något sånt där. Nej men har det någon inte spex. någonting med henne att göra. Jo, jag tror det. Att de tror att han har kidnappat henne vilket han förmodligen ja Per definition har gjort. då. De... Alltså, det finns ett där. Men då är det inte för att han är ett missfosse utan det är för att han har gjort något. Jag tror inte att det hjälper att han är ett missfosse. Nej. Nej. Men alltså är, så var väl tänkt i slutet för det är en stor fight scen i slutet av... Uh, Disney-filmen? Yes. Ja, när, när det rinner ut lava ur... Vilket är inte weird men... Det är lite weird och sen så ramlar... Ja, extra weird here, eftersom hela Paris tycks se ut som liksom, helvetet. Fan var Paris är Parisvägen då så stort. Det är skitstort i skit ja, här Vi har inte sett den när de filmar upp i Det är men, det de det är sure, ju men uh, små hemlets åt alla håll. Men alltså, i och med att det verkar vara typ så här, Alla i Paris är ju på det här torget när det händer. Och det verkar inte vara så igenom. Ja, det här jag just det. Ja. Men framförallt när de häller ner lavan då, eller uh, vad det nu är. Och de häller ner på de här uh, onda soldaterna. Som går en väldigt smärtsam död. Alltså, alltså, i stort sett, de följer på hårdare. Ja. De tycker kanske att det är siktigt. Ja, men vilka... Det det men de har ju sett han... Soldater brukar ju dö på det sättet. Men de har ju sett han, vad han nu heter, han killen som tjejen så småningom blir ihop med. Tobus. Yes. Uh, hur han det går för honom när han liksom inte vill ha ihjäl en familj. Ja, men då tar ju han inte... Han heter inte Frodo. Vad heter han? då Det är bra. från då Okej. För han försöker ha ihjäl. Jag kommer att säga Kevin Kline, för det är han som spelar honom i engelska. Välkommen Kevin är inte det han som är i Wild Wild West? Jo, det är han. som skulle kalla jävla öd och blir kommer på den rollen. Anna, Anna, <laughs> Anna, han han, han, han spelar spela president Nej, någon Det är sådär, gånger två. Alltså det var Dave som spelade killen som var lik presidenten och presidenten. Så vi kan kalla för Dave då. Dave blir en smäll mördad av Frodo, kommer jag säga nu. Äh, <laughs> för att um, han inte ville ha hela familjen. Så valterna vet att right, antingen så gör du det, det här eller så dör du. Så de får en massa lava på sig. Okej jag gillar ändå liksom såhär, så hur då de, det inte, vadå det ni sett det här? Nej, <laughs> jag, jag, jag kolla, sitter och rycker på axlar. Kol, kol, kol på dem. Det, det är en av de bästa Disneyfilmerna faktiskt. Ja, jag har sett den, men det var, det var länge sedan. Den, ja, men det är det, det blev förvånande när jag kollar på den fucking hellre, den är brutal bara. Ja, liksom. Den är skitbrutal. Men väldigt många såna gamla, alltså jag menar jag vet nu det är nu, jag har inte sett en ganska länge. Jag tror inte mm. det funnits någon som att kolla på det då det känner jag. Nej. Pratar han inte med statyer. Jo ja, det gör han ju också. Det... Som som blir till stenar mannen där. Uh -huh. Det vill säga att det är Prostas, han fantasi ja, ja. Han, han mår dåligt för han, han har inga vänner liksom. och, um, En av statyerna Spelas av Jason Alexander A.K.A. George Costanza uh -huh. Han ska han ligga också i Det är han, det är han faktiskt Allt <laughs> de har, ja, men alltså, är liksom gjorda av sten så de har inga hår men Ingen av de där Förutom den gamla kärringen Det finns ingen ju en kärring Eller jag vet inte, den med hes röst Den smala, som inte är muskulös Och ser ut som henne gällt som också spelar som Henrik helt. Och inte George Costanza som spelar som Lasse Cronier på Han är också, de, han är också de, lite De är lite, de är lite ja. Det är en tunnhårig man som kan sjunga Ja, Men, äm, ja Hur små av det är väl att få hon liksom, över Han är Frollo då kan vi säga mm. det finns, för han, han, drar, han drar igen och ner i... Nej just det, han greppar ett tag Han håller på att ramla ner för en taget, för han försöker dra ner... Äm... Just det, så greppar han tag i gargoyle där Som yes, börjar leva, och han blir rädd visste säger så. säger han innan han dör Jolo. Det är så Frolo. Ja han bara Frolo baby. <laughs> så där. Så ramlar ni lavande där. Um, nej men det, det är väl något, någon uh, metafor för att han är dålig människa när han är. Nå ja allå är en dålig man när jag är. den absolut bästa dålig man när jag är. Han är en dålig jag ser hur han är. När Det är. Väldigt, så det är. När alltså, jag, jag jag ser nah jag <laughs> <Plate> <laughs> <simkum> <articulation> <sprArt> <Grand filter> En duett med att ja. sprang just Så den där låten. Så spännande och de andra. med att sprang till De andra sjöng in som nej <hör> Det var lite Och sen den tredje som kommer. Från <hör> den stunden. Exakt. Sen Det är <hör> Men. Många Disney-filmer är väldigt mörka. Ja, absolut, men den här snövit är ju ganska... Man måste ju filla på Disney-filmer. Alltså de, den den, är, den är baserad på en... Ja, jo, visst det är. Men det är också är det de är från presne? 40- och 30-talet. Sure. Liksom. De är annorlunda än de från mm. 80- och 90 talen ja, ja, så som I sin tur är för de som finns idag. Jo, jo. Vi kollar på Lägenkungen i helgen faktiskt. Mm. Mm. Den och, är ju också ganska mörk på. på sina ja, kör ja, sure, absolut. Men det, är också så här... det är ju den enda disney filmen som tar upp nazism. Just det. Well, ja, jo, men det är det där det finns en parad av militanta liksom. Så. <laughs> ja, just det, det är det. Ja. Bröder, mor, och sånt där. Ja, och eh, incest. Mm. Incest? Ja. Jag hade en väldigt lång debatt om det här med en kompis handom, men. Vi Det känns som bra. De är väl halv, det, ja, men, de, de är väl <laughs> Nej, och sinvär Vad är det? Ja. Och de blir upp och får barn i slutet. Så det är just den det. renaste formen av kung som finns det är ju men det är så. Men och de har alla... var tre ögon och två <laughs> huvudar. <laughs> um, men för i slutet på lejonkungen när Simba kommer tillbaka och allt blir bra, så kommer alla djur tillbaka. Och så är de kommer tillbaka. Oh, skönt, nu är det lejonet som bestämmer igen. Nu, nu kan det bli av Ja, oh, awesome. vi kan gå tillbaka det öppetna allihopa. <laughs> <laughs> I den här världen är djuren rätt smarta. <laughs> så <att laughs> Han tror ju inte alltså i och med att de pratar med varandra på det där lite liksom, de pratar med varandra just som vi pratar nu. Jag skulle inte varit att prata med det jag ska äta. Är det inte lite så här, jag ska kan säga kränkande men skars makt kommer ju från generna. Mm. Och så fort den arten kommer in i det där samhället så dör allting, de förstör allting. Sen när de försvinner så blir allt bra igen. Well, just det. Inte med sekunden skars ju det är, det är och... ju jävla om det här förstår jag någon som använder ordet den är speciest. Ja. Ja. När du sa där för första gången jag använde det så, så i, i mitt huvud så såg jag en mailcore som fyllde så bara... Så här, <laughs> All right, vi, vi ska inte prata om Disney, tänkte nu. Det, det, det, det, det blir lätt så. Det är vi har många avsnitt som oh, vi börjar yeah. prata om Disney. Det har vi. Okej, vi får ju ja. ah. okay, då så att jag har mm, köpt det. lite... Kampagny. Kampagny. Kampagny. Ja, en... ja, det där kommer jag inte att... <laughs> Jag sa jag att du bara kollar på korken och bara... Du, det där kommer inte gå snabbt. Och Oscar bara... Oskar öppnar mageflaskor i kämpa. Dag. Det är inget som kan santera det kör det Har du en hajingsvärd, Oskar? Jag har en bajonett. Ja. Okej, okay, det är ingen bra idé. Jag kan se framför mig hur någon är skadad. Jag hör att man kan ta vad som helst, det måste inte vara vass. Jag, jag lär, det, jag jag lär mig att fraser hur man ska öppna det här, vallavar. Men innan man har här, då ska man bara få vara korken eller? Sabré, du får alltså själva taket. Du måste hitta råden här först. Den där grejen. Okej. Och sen så håller du den så och sen så kör 45 aj, aj, aj. grader och inte ett sånt, utan så. Man okay. ska, en rörelse alltså, framåt man, liksom. Du framåt. Du ska ju stöda till här egentligen. Det är jättebra podcast. In, jag, om man jag har lärt mig av Fraser, alltså, så ska det. du vrida på flaskan, inte korken. Det är sant. Ja, yeah. do it. Man man, jag, jag, jag, jag, lite, lite närmare, jag vill rör, röra rör ljudet innan man flyger. Är... Skaka, nej. Jag tror inte att jag behöver köra extra nära för det kommer... –Kan du inte köra en... –Inception? Wow. inception. –Kör en kör, no, Inception här. Kör in, man, –Kör in en Inception precis som oh, när man, okay. sprängs. –Inception. Man sitter hårt den där. –Riktar den mot Erik. –Inte mot Erik. –Alltså, kolla hur den sitter! Den sitter som en... Är... <sighs> –Okej, okay. det skiter det här. istället. No. Kolla, den sitter 1mm nu, nu, nu, nu går det happening bros It's happening <laughs> I fell on me Okej okej Det är hemskt snart Oh Jag känner ju hur den, jag ser ju nästan hur <laughs> oh! <laughs> den Oh. shit <laughs> oh. Okej, från då. Ja, det där var alltså mm. en, en champagneflaska som öppnades. Eller champagne, kom igen. Vad <laughs> tror du? Eller något. Det bubblar ju. Det bubblar. Ja, men om Coxet... Allt efter att man klipp bort utom en sista boj. Vad? Det var ju världens dramatiska utdragen. Jo, men om Coxet som en sån champagne vin. Eller hur? Okej. Japp. Men det det riktiga glaset. Alltså, är det någon skillnad i tillverkningsteknik eller det, beror det bara på vilken Nej, region det kommer vi kommer för? Det är en distrikt. Alright, right. Ett år. Skål. Skål. Skål. Skål. Yeah. Skål ja, jag missa mig. Tja, tack. Skål. Well. Ett år in. Ah. Jag räknar lite om... Hur många timmar har vi... Det kollar vi faktiskt. Nu höfter jag lite grann för jag orkar inte... Jag skulle, det skulle krävas säkert 10 minuter av min tid idag för att kunna räkna ut det. Jag hatar när jag tar så lång tid. Eh. Well, anyway, jag, jag, ungefär så finns det nu, inklusive den här... Mm. Eh, ...mellan 78 och 82 timmar självkast. Utav, finns Oj, det. hur många dygn är det här? Mm. Va? Hur många dygn är det Två, tre, Man kan lyssna väldigt längre ut. Över tre. well, mm. Det roliga var att jag minns att, um, Snacka om all-nighter. Nej, men jag tänkte så här om eh, man ska tortera någon så kan man ju bara köra på. Och, och, jag har hört att jag, jag fick en... Eh, non-stop. Ja, yes, just det, jag fick... Jag uh, uh, uh, vet inte det... Lampong uh, uh, då ville ju gärna det vi skickar över. Mm. <laughs> <laughs> Avsnitt 1 <ett> till 10. <laughs> <Ja, den Britney, laughs> både brittiska Spears och Mutallica börjar bli lite gamla nu. Så det, ja. Vad kan jag ha well, ja, Det så finns en svensk språk jag affången där, så att det kan väl... Vad sa du? Jag tror inte väntat, det så folkare, fortfarande. Så jag, jag tror inte jag det är svenska. Jag tror inte det är ja, ja, han, eh, <laughs> ja, men, Är han kvar där? Nej, han är well, vad Han sitter i fängelse i Pakistan nu. Oavsett <laughs> vad alla aktuerar. Skit i honom så är... länge. <laughs> <him. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> upp, <laughs> vi kommer inte lösa det här, eller Det är inte det vi, det är där vi uh, Varför är vi här? Varför är vi här egentligen? Jag tänkte först att vi skulle... Från uh, början var planen. Att vi skulle gå igenom vårt första avsnitt någonsin och analysera den och sitta och... Pip, pip, ja, var jobbig om det själv However... Jag lyssnade på den i år sedan. <laughs> och den var inte så dålig. Men jag tycker att det är okej till och med. Um, men jag vet däremot att... Två av er tycker att det är jobbigt att göra det där. Om mm. vi gör det. Hmm. Och jag känner att varför vi gör det jobbigt, vi kan ha kul istället. Så jag tänker så att vi, vi kan lyssna lite bara för att såhär få en liksom såhär... Ja men, så vi mm. kommer in i stämningen. Det kan vi göra nu till och med. Så mm. sen, kan vi, sen kan vi prata lite om... Annat. Mm. Så att det här är då... Det är också kul vi har upptäckt en grej. Vi hade ingen intro. Ingen av oss tänkte någonsin i första... Jag vet inte, jag det Men det. Nej nej nej nej, nej, nej, nej, nej, nej, Det jag menar bara att vi hade ingen välkomna till självkast. Utan första avsnittet är jag, som till Ben Ruzha avsnittet. Som Just jag spelade hem hos dig. Och sen kommer... Med ditt... det ursäkt att du gjorde det. Varför de skulle var de ja, jag komma att vi var dem som skulle sluta då? Det var så mycket ursäkt. Det var mer än så. Här... Ja. Kommer. Skulle vi inte släppta? Utan. Felat felat fan. Nej, det var, det var inte så. Nej det såg. Så... Är... Men förlitlig. Du kommer inte att hör alls faktiskt. Här så... mina desks. kommer hit och slå med om du tycker att det är något. <laughs> Nej men lyssna. Så ja, jag, jag spelade in det intro, kan vi säga, för att det inte fanns en intro. För att det som hände i avsnittet, vi bara spelade in och sen pratade vi bara. Ingen sa. Någon sån här välkommen till Blådblad, verkligen vä sån här på våra lyssnare i morse. Ska vi, vi köra lite? Vi, kör, vi började köra ner i någon minut. Och sen tror jag att vi... Du kan lämna rummet ifall du vill. Jag? Uh, <laughs> <laughs> ja, vem som helst som känner för det. All right. Det här är alltså... Det är ju ditt rum nu. <laughs> <laughs> My house. In the middle of the street. Well, in the end of the street. Men uh, det här avsnittet är spöken, men hjärta speglar och spöken heter den. Yes. Hej, Erik som heter jag. Uh, jättekul du tankat ner pilotavsnittet av Skäggkast, oh uh, precis som Seinfeld, Quantum Leap, Doctor Who, X-Files och även Bibeln så är andra avsnittet lite starkare än pilotavsnittet oh så, Bear with us, nästa vecka kommer vara lite mer eller mindre, beroende på om du vill ha Mer eller mindre, bättre än bär. Så! Yes, nu ska vi det här! <laughs> Men vi genomdansar ihop det här så vi pratar inte om det mm. <laughs> Jag tänkte på att man då om inte jag Oj! Okej! Okay. Mm. Mm. Ja, det betyder att vi kör. Du och jag låter väldigt hesa när man blir större. Gör det? Jag kan förlåt säga lite mer större. Det är den här däckafilmen som gick igår på TV4. Såhär en ny svensk däckafilm. Det är jättemycket överspel. Hur personlig... han är en svensk film när han spelar överspel. Det. Det, det, det ser man aldrig. Nej, men... Ja, men det såg jag också. Ja. Men var inte det någon Beck grev? Nej, det var inte Beck, det, det, det hette typ så här Arne Hägg eller något sånt Det är den där vanliga att alltså, de tar ett namn som ingen hoshus skulle kunna I alla fall inte en så ung snubbe, han skulle heta Micke eller här, Micke Ägg. Ja, exakt. Han skulle ha lite Arne, men skulle han heta det så, så skulle han vara typ 70 men skulle jag känna mig. Det är av som jag har jag right? inte okay. <laughs> Nej, men Martin får <laughs> Det finns inte alls. Hur kommer du så tråkiga namn Förut sa liksom diger döden. gud och, och... Jag <laughs> jag, jag, jag jag så. Det Här heter det liksom bara här. Det som jag tänkte på det men med, under, det, kan, det kan du inte veta i förväg, så. men vet, alla så här stora orkaner, de depp är olika saker. Jag vet alla som har man då? Orkaner, stormer, de depp sitter olika saker. Ja, här också tror jag. Ja, också. <tryckas> ja, <här> också. <tryckas> ja, det är så, Gör det, gör det, gör, det gör Spanska sjukan. Får inte det som var jättetrendigt i Europa? i eh, fågelinfluenza? Nej. Alltså nu checkar jag länge sedan. Hates. Väldigt mycket Black Nettleban tycker jag är en väldigt intressant tema. Är det dyröden? vi har sagt. Vad är det? Black Plague? Black Plague. Vi har inte förklarat vår uniform som vi har på oss. Nej ja, just det. Han ja, är väl vill, du, vill du det? Nej, ja, jag vet inte. Det är, är <laughs> in att vi har likadana nåna på oss. Nu kan vi gå vidare till nästa. <laughs> ja, vi sitter med uten. Jag skägg också, alltför. Ja. Jag lite av grejen. Jag känner namnet på det. Jag känner. Jag måste berätta, jag måste säga, jag känner grejen. Som när tror Oscar och Jens kanske såsom, men du är du är inte på Facebook så du vet inte om där. I går natt när jag skulle gå och lägga mig sist jag gjorde att Jag det här namnet du inte har upptagit. Men jag hade inte kollat namnet du inte har upptagit. Det är det, är det är en vända det enda Men det är bra att du tog det. Liksom. Ja, vi, ska ni vi se loggen? Nej, det är skönt på den här telefonen. Jag kan vi visa loggen. Hur många gånger har du kollat det, det är, är, är Logan, det, det, det, det är för ni har satt ta för att ni har både taggade ner ska jag prata ni ska prata det Det är ju uttalat sådär Att du, du refererade till den här mikrofonen som inspelningsmaskinen när du pratade om ja. Det är bara du som är det, jag tror det. Det att du satt jämnsgjort det. Det, det finns en grej tydligare med spelet Jag tycker att du och jag har låtit väldigt lika ja, du, då tror jag, det yes. du, då, jag tror att det Jaha, <laughs> du gjorde så Vad du? tror du att du gjorde så? Ja, du ville ha mer ja, <laughs> Jesus. Okej, okay, vi tar det sista. Du ska Lilla. nog inte ha mer nu. <laughs> Okej, okay, vi tar det fullt då. Då ska vi se så. På tecklar. Jättsvallig. Uh. Det, det kommer en grej här som var... Vi lite... slängde in en bolig grej här. <hör> Vem blommar oss som samma? jag kan ju snacka så Nej, jag kan ju snacka när mycket problem med det. Är. <hör> Nej, jag var ju på Ica i staden, och så köpte jag is. Och det var tillbud på is och det var mycket billigt. Och sen gick jag hem och mycket riktigt så spiste jag isen min. Okej, okay, alltså, mer än så, men... Um, jag får klippa in det bästa kan. Jag tycker, alltså, det, det jag tänkte på är ljudet. Nej, för jävligt. Nej, men vad vad var vi använde? Äh, vi använder Jenset i en webb webb kan Så var det ja just. Det. Och det körde vi för avsnitt um... 30 alltså? Nej nej nej nej. Sant? Ja, nej nej, vi körde det var kanske av, det var, för du han innan du åkte till Ryssland. Mm. Han du ser den här innan vi åkte där mycket. Jag tror det, jag tror att vi hade den när vi var på um... på B. Nej inte på ja, -B. B, vad heter det? Petsans sista. Där Petsans det är ja. Petsans. Just det. Det minns jag väl där. Ehm och det ja, var avsnitt 30. Det var avsnitt 10. Precis. <laughs> wow. Men uh, jag tycker att... Uh, vad det roliga med det här var... Titta tillbaka lite på vad man gjort. Alltså egentligen skulle man... Jag tänkte egentligen göra en bästa av avsnitt. Jag började med här engine med det här jag tror tråkigt. <laughs> <Du, att, laughs> så gjorde det annat istället. Vad du, gör du istället? Jag, jag kollade på typ fan <laughs> det. Nu eh, Erik, om du skulle göra ett bäst avsnitt ja. så... Eh, hade det nog krävts att du skulle anteckna alla grejer som du skulle vilja ha med när vi spelade in det, för nu är det omöjligt att göra det. är inte med att lyssnar genom allt. Vad sa du? Inte, med, inte med, om jag är alldeles att lyssna genom allt bara. Om du lyssnar genom allt? Ja. Ja, ja. Det är 90-talet. Det, 90. det är inte en del guldkorn, men det är nog svårt att göra det systematiskt. Ja. Jag minns ju en hel del saker. Jag, alltså, jag minns ah, så att okay. jag, alltså, jag kan Ibland sitta på, typ, när jag åker tåg och tråkigt så kanske jag ibland säger... Jag minns när vi sa det här, då är det kul att lyssna på det Då kan jag blädda fram det, men vet var det ligger så, uh, okay. så det... då kopierar jag ett uttryck Fair enough okay. <laughs> uh, Men annars så, det är mycket Ja, det skulle vara Jag vet inte vad det bästa av avsnitt behövs egentligen uh... Jag funderar inte lite på en grej. Borde vi inte nästan alltid köra Men nu får man faktiskt Komma in lite i produktionen bakom Skänkast faktiskt Även i en spelning här. Men är det inte nästan bättre att alltid ha en tyst miljö. Well, det är ju det på ett sätt. Men jag gillar bakgrunds alltså när, som förra veckan var det precis lagom med bakgrundsjud. Mm. Det är ju trevligt när det är lite grann så att man får lite yes. äh, Jag tycker också att vi, vi har vi har, vi har haft sen nu för well det är också sen eller när det är Ja men det är ja, whatever, vi ska ändå. För jag märkte jag <coughs> själv när jag lyssnade på podcast att det är så jävla skönt med bra ljud. Mm. När, när, ja, när, när det är, är tyst i bakgrunden, om man verkligen kan höra folk smaska. Ja eller bara just att inte i, i det här rummet så ekar en del. Liksom bara att inte ha den grejen mm. är jävligt farande. Det vi vara i nästa gång? Nej men det är inte då <laughs> <laughs> Nej men, men kolla ja, det. är mer saker det. Okay. Mm. Nej men jag tänker så här, att vi har haft. Jag tycker senast, alltså ut, ut, ut, utöver ut GameX som inte egentligen är en riktigt vanlig avsnitt eller i som precis fick. Så vi, sen vi ska få nya så har det varit helt okej, okay. speciellt när jag har liksom lärt mig lite mer hur jag kan uh, trycka som hjulet. Mm. Men uh, när vi ska få nya micken kommer det även bättre. Mm. Mm. Och, uh, vi, har, vi har tittat på uh, den nya micken nu precis innan vi började spela. Den är gigantisk. Den är på en Det är som en drakdill då. Ja. Ja, den är åsen nästan tycker jag. Den ja. är silvrig och liksom glänsande, glansig. Gläns. Oh, yes. Glädsande. Ja, men det är som vi sa: det är Arthur D.T. som har parat sig med en STS. ATS. -st. -st. Mm. Tänk en AT-AT, du skulle säga. Mm. Oh, jävlar. <laughs> men, no. men det var jag valde fortfarande. Det var okej, det var jätte speglar och spöken. Jag minns att en av de bästa scenen du sa i det, vi pratade om. Inredning. Inredning till en. <laughs> Vad är det där om äh, träpanel? Ja. Alltså varför, varför tror du folk får ligga på sådana här ställen? Jo, för det är <laughs> Ja, i, det är en snabb version. Men kontentan var att det dämpar belysning och det blir folk kåta då. Ja. ja, det stämmer ju. Men alltså, det är kul. för jag, jag tänkte på det här förra veckan. För att jag... Kan det inte vara <laughs> att man bara inte ser varandra lika tydligt? Alltså det han sa var den snälla varianten det är. du sa det. Alltså, ja, alltså dämpad belysning där man inte ser varandra så bra. Det har alltid varit min vän i sådana här sammanhangar. <laughs> um, nej men jag tänkte på så satt för det avsnittet när Crane på han har skaffat sådana här tapeter som ser ut som trä. Så jävla 70-tal! Det var han, han ska ju... Uh, tappat i allt i landet så han bor i en sån ski jag vet inte uh, <laughs> så att uh, ja då tänker jag tänkte på dig men ja det det har det varit väldigt det är det, det är min den kommer jag, jag jag kommer alltid den tänker jag alltid på det är det jag minns för förstås inte och Patricks grej. ja uh, <laughs> Och sen även den där spökdating sajten som Men var så... Vad är det? Först, det? Första Celebrity Graves? Jaha. eller vad heter den? Nej, du tänker på findyourgrave.com Jag <laughs> jag snackar om också. Findyourgrave, ja just det. Uh, nej, alltså, det här är alltså uh, ghostzingles.com Ja just det. Det skulle vi nästan behövas en sån find the Grave. Det är jätteont om... Men, nej, det är, det, det är inte det det går ut på. <laughs> det går ut på att du kan se var vissa är begravda. Jaha, det är vi inte. Eller... Also, till en bilder folk, jag tycker det är ganska intressant, men du kan kolla upp. Var är Johnny Annan begravd? Okej, han är krimerad. Nej, han är väl ändå begravd någonstans? Nej, han är krimerad. Uh -huh. ja, men det finns väl någon gravsten nope. det gör på den? Jo. Nej, de ansasker är ju... För de, så gör man i Sverige. Well, han var inte där. Nej, han var inte här Men all right, du kan kolla så här, jag kan klippa in här. Säg någon annan, ska vi kolla här. Olof palmer. Easy. Ja, men det vet jag, jag vet vad han gjort. Det, ja, det är klart. Så det kan ju vara ganska bra Om man vill kan... visa sin ja. respekt för någon. Ja, men okej, okay, men säg, uh, någon annan nona, Kirk uh, Douglas. Kirk? Han lever, mm. ja, ja, ja. Well, Han var alltså. ju typ 60 på 60-talet. Ja, alltså, ja, han, uh, han lever. Han måste vara under 10 i bästa. Men Walt Disney. Walt Disney. <laughs> han kollade det här en dag liksom. Såklart försök med matte är what is när jag begravd på Forest Lawn Memorial Park i Glendale. Eh kan vi kalla det på Vad det Glensdale? Glendale. Ja det kan vi kalla det Los Angeles. Kan kalla här och eh uh... yeah, All right. La baby. Här är ju då grön. Jaha. L.A.S. Vet du mm -hmm. Har ni förresten har ni besökt några kändis gravar? Nej, Nej det inte jag. Jag besöker inte ens. Jag fast han liksom som jag känner grav. Okay. Ja, det är inte meningslöst. grej. Eller jag det är någon du känner. du måste väl någon. Ja, en gång. Kan man säga min jag very very med min mamma när och precis på skratt. alla helgona. Nej. Okay. Jag brukar göra någonting ibland. bland, men alltså, man kan se, men för, om får lov att dra ett ett dåligt skämt. Uh, that's what we're all about. Ja. Du, Så du, du kan brukar ta bort det sen. Du brukar inte besöka sånt. <laughs> Du gillar inte göra sånt alltså. Nej. You don't dig it. Hallå! Oh. <laughs> <laughs> Grav humor. Well, ja, det blir lika bra. <laughs> ja, men nu har vi fått det. Men, uh, <laughs> yes, <laughs> så uh, ska jag kassa Gmail.com. Vi <laughs> kommer till det sen, by the way. Ja. Uh, men uh, först, uh, okej, okay, ett år. Vi har gjort det ett år nu. Vi mm. har satt i stort sett en gång i veckan ett år. Vi har missat någon vecka, fast du inte missat... En... Du har varit med varje vecka. Jag har varit med varje vecka. det är bara jag som har varit med varje vecka. Mm. Jag hade ju ett långt... Du har missat två. Jag har missat två. Mm. Du har varit med Nej, du har mest, missat, du har missat tre. Tre. Mm, du missade en gång... Nej, det är inte så kul. De de, de, de, de lyssnar har de på det kanske. Det var Jag har på om du Och... Du missade missat några stycken, det är inte jättemånga. Ja, mellan fem och tio stycken. Ja, och du har missat några stycken. <laughs> Nej, jag var ju i denna väl Well, vi säger så. <laughs> um, men, all right, senaste år. Minnen, var, hur, hur har du några minnen från det här? Som jag Med tanke på att vi har druckit i, i princip på well, du kan ha så är inte så <laughs> well, well. alltså du kan ändå ha några... Någonting som du tänker på mm. nånting kommer att nej eh, jag har inget konkret minne, men jag har väldigt mycket känsla av aggressioner och, och rant du vet du när man får man känna riktigt aggressiv rant oh, yes. den känslan har jag ja, jag förstår att du har på. den känslan uh, <laughs> <laughs> jag jag bara tänker att jag var jävligt skissade gäster det är det var, uh, men jag kommer till det också. Ja, yes, uh, ja, jag har ju gäspat. Nej, nej, Nej men alltså det <laughs> eller vi, vi kan vi kan ju prata en ut, men på var naturligt övergång till det. Om inte du har någonting. Ja, för det första min uh, ja. sambo Ja. <laughs> jag just det du har ju faktiskt mm, fått ändrad social status för yeah, yeah, yeah. en av. Ja. Inte social status heter det inte en jävla idé man heter då? Ja, men det kan man <laughs> säga. Ja. Fast, vad fast då har det blivit social status betyder det i stort sett det är någonting annat. Vad, vad är det för något? Okej, okay, jag är med nu. Vi... Nej, nej, nej, nej, nej, Det inte vad Men vi vi bor var... ju vi, uh, uh, whatever. Så så är han har blivit typ miljonär vad ni Nej. Ja, uh, whatever. Okay. <laughs> <laughs> det, det jag tycker mest på det är liksom, att hur skönt det har varit efter varje avsnitt man får ta en öl och liksom, prata lite om det han har spelat in och slappna av lite, det, det tycker jag, har varit. Det känns som att man har gjort någonting duktigt fast jag har inte kanske inte. Nej, det har mm. inte. Fan. Jag har känslan av bakfull också som ligger för jag får märka det där varje tisdag. Ah. Jag men när jag går, jag när när när tisdag, gör. Går... Det, det är inte viktigt. Jag går upp vid nio och klipper skit när som börjar jobba. Ja, Okej, okay, jag går upp vid ett, och sen jobbar jag. Ah. Så, ja. Okay, men, men, så jag har kan men jag gör upp i vid... 6 sex. Sex men eh, jag har faktiskt bara märkt det sista tiden jag kanske bara, Ja precis, ja. du kanske bara blir gammal ja. Snart Det jag har jag hört i min bil när jag kör folk att Folk klagar väldigt mycket på att Ja det är skönt att du fortfarande är ung här mm. eh, <laughs> när, när du blir i min ålder Då, så, då blir man bakför för i tre dagar ja. mm. Nej men <coughs> jag har börjat märkt det lite faktiskt. Jag jag, tror att jag, alltså Efter 30 då tror jag att det är för mig. jag kommer att vara bakis som en mm. Sådana... kula jag vet inte, är det som en chimman som en, kula. Som en uh, jag något annat, mm. kondor. Det har på grenen annat något. Kondor så. jag tror att du, jag, jag har en grej, jag en, en unik perspektiv välastener för det min i början kunde det ju göra tillsammans. Mm. Sen började jag klippa bara. Ja. Så jag får återuppleva samtalet dagen efter precis. Det oh, tevrig, jag. jag tror inte att vi borde ses igen, vi <skratt> kanske borde vara kompisar. Du menar det samtalet? Nej? <skratt> nej, men, nej, nej, nej, nej, nej, Nej men vad är... Nu har jag det, vad du menar. <skratt> <skratt> uh, Nej men uh, jag får, så vid, för, för min del så är det liksom en samling med trevliga konversationer. Jag, jag ska så, nog så, gå hem för, själv. En, <skratt> men, <fan. skratt> okay, vi är ju hemma hos dig så om du vill gå hem. <skratt> Nej men om samtalet. Det ja, är samtalet va. Eller men vad då är? By the way, när du sa samtalet, varför Kommentaren. menar du? Samtalet. I såna varför menar du varför var det all i dina i din värld när det samtalet? Det var ingenting bra. Det var alltid det, det, kört, det, det är kört. Vi skulle visst vi det slut. Det var ingenting så här. Jag tror inte jag får några andra såna samtal att jag var inte in på det. <laughs> det blir liksom alltså, det är ett samtal när man säger nu ska vi vi måste prata, då är det ju så där något bra. bra. Inte... ett samtal innebär att vi ska prata eftersom så är det ja det är alltså, ja, vi har något som vi måste prata om och det är inte bra det är inte bra <laughs> det är inte bra men <laughs> jag tror att det finns något att testa Nej, det är ju ett problem som inte har löst sig själv men vad, vad det, tänker du nu måste jag, jag tänka så det var jättekul nu det var jättekult att säga det där just innan så här. Om jag säger hej, nej, alltså, min tanke är så här, så här hon, hon ringer mig, här, vi måste prata, Vad varför det? Well, vi, vi, vad ska vi göra om vi, vi sitter med varandra i telefonen, vi dömter ja. inte prata, det, det skulle backfire. Så. Ja, det är det lite... ja, nu det skulle funka om man säger, vi måste prata, vi ja, har tråkigt. Well. Ja, det är, väl... det här skulle, är det roligt eller är det cruelty? Jag vet. Men... på hur lång pausen är medan. Vi måste prata och. Vi måste pausa. Vi måste prata. Pausa. Jag har pratat. Vi måste prata och sedan två dagar senare det roligt. Ah, väl. Men, äh, nämen, äh, det var inne på gäster. Ja. Vi har haft massor av gäster. Ja. Yes. Och jag, att jag tror inte, jag, ja. <här> <här> <här> <här> Jag tror, ska, jag tror att vi ska gå igenom alla för att jag tror inte att vi kommer att komma ihåg alla och då kommer vi missa några. Ja, alla inte alla är inte Det är några som är väldigt intressanta. Men, Men vi har... nu, när vi ändå är här så kommer jag ihåg att vi satt här med Lisa det är rätt Lisa sätter äh, äh, ja jag är inte med på efterhand Dating Lisa ja <här> och äh, vi, vi kommer väl ha ett avsnitt med henne ja det ska det vi relativt snart det, det tycker jag också det, det, är, det är för det vi har vi, nu har vi fått upp fler äh, mm. äh, det blir nog jättekul. och folk som inte vet vad vi pratar om så Okej, okay, alltså långt så förlåt jag är dum i huvudet vad hette det avsnittet by uh, där lite sätter svårt med dem vi hade vi det finns två olika, det finns det avsnittet Dating Gate Nej, Nej. det är inte. Vi ska kolla. Vi bara. har nog haft mer fantasi. Ja, vi... Det är väldigt många gate-avsnitt. Det är två Precis. avsnitt bara. Precis, och vi har spelat in 50 stycken. Så kan det två? Don't uh, do the math. Uh, uh, För okay, jag ska kolla. Det. För första som hon var med i hette Ligga, fråga tecken, kram, uh, Och sen har vi andra avsnitt hon var med som hette... Uh, blah, blah, blah. Vi får gärna fela ut med någonting. Oj, jag trodde att det var bara ett. Han har varit med två. Han var med två. Kan mm. mm. ja. du det? Ja, med då. det, det med. Båda var väl här, tror jag. Eller? Just det är så. Den är inte bara i Versailles. Vad då ska jag döda katten? Ja, just det. Smart då. Uh, jag alltså, nej, första avsnittet på lockan och andra var här. Så var det. Och det var så avsnitt 31 vi hade med den så det, det är dags att se den. Men sen har vi haft. Um, Särman. Jag främman alltid bra. Främman är rolig. För alltså, bara för hans eh äh, jag Nej, nej hans Alberto Chinno så gillar. Okay, han. Okay. Han, han är en riktigt bra imitator just. Ja, kurs och åker ändå också. Ja. Alberto och Chris Walker. Jag tyckte jag såg sågen på tunnelbanan. Du, men du blev glad då? Ja, jag blev glad men han han jag tror han bara tittade med ögonen. Du bara och hello? Vidare, och så... Hello? Ja, jag vet inte. Om om det var mitt eller hans fel att vi inte bara sa a ah, hej. Du. Ja, vad gjort? <tryllt> jag har råkat göra en sång en gång. Jag, jag satte ju. Piss, alltså, du vet, fingerpistol. Mm. I ryggen på en snöpåfotörande banan. Ja, för att är som att var en kompis. Det var inte en kompis. <här> <här> och det kommer inte heller bli en kompis. <här> men det uh, är kanske polisamellan. Vad nu? Det där fucking där. Ni ses, ni ses, <här> ni ses <här> liksom. Ursäkta. Oj. Förlåt, jag trodde, jag trodde du var någon annan. Det var något. var en kompis sedan går du snubben under beståndet. Jag tror du var någon som skiljer mig. Ingen. jag jag gick en liten något där min Paula gjar när han tog fingerkniven och bara. Nej han han det var typ två år sedan gick han ner otroligt mycket vikt Men då gjar. Gjar. Ja, han gick ner, jag vet inte hur mycket det är, allt som allt, men säkert 60 kilo. Ja, det är motsvarande, då. En människa. Ja, en liten Han gick ner två stycken spikes, jävel. Spiking, han var lite tättish. Spike the dog. The dog. Följde han på Facebook, by the way. Spike. Spike the dog. Det är en vit hund som blinkar med en ögat. Anyway, så jag ger honom så här, jag vet inte hur det hur det började, men vi har någon grej som vi säger till honom som är lite sådär. Skämt som dyker då då. Jag, jag tycker jag såg i honom, det var helt säkert var han. Mm. Pendeltåget. Så jag fram till den människan. Det borde ha gjort i efterhand, det liksom såhär, kört en annan vinkel för att kolla verkligen var han. Det är väl inte det jag gjorde. Så jag fram till en, en helt okänd människa som undrar var för en stor skägg i himma. Därför gick jag fram till honom och frågade hur länge det här pågått då? <laughs> Var jag bara om ursäkt till typ, 50 gånger skyldig? Jag gick fortfarande en stund för tid för jag vill inte vara kvar på tåget. Det kan ju hända att det är motsatt också att man liksom stöter på någon som uppenbarligen känner igen en och man vet inte var man har träffats eller vem personen ja. är. Och man måste hålla igång konversationen. Liksom. Ja, men du. Det. Det, det är gärna. Oh, det. där händer mig. Fy fan vad läskigt, eller ja. Obehagligt. Obehagligt. Och ja, Jag gick på Tekneegatan, måste du ha hört. Min kompis och så gick jag där, så fick jag kontakt med en, en snubbelsmikta. Han tittade på mig och bara nickade så igen. Kände med huvudet och så här. Tja. Och jag bara, ja, äh, tja. Nickade på samma sätt. Så, så kom man fram och, och skakade hand. Bara, Tjena, hur hur det är. Jag följde ju med i det här. Ja, det är bra. Det är bra hur du själv. Och så liksom, ah men det funkar jättebra. Vad gör du nu då? Frågade han mig. Mm. Då tänkte jag så, uh -huh, okej. Okay. Nu ska vi se så jag inte säger någonting som... För jag visste ju inte vad jag, jag hade träffat den här mm, Nej, nej, nej. Du men Nå är det är en podcast varje månad. Ja, men tänk liksom att, att, jag inte, på att jag inte skulle känna igen dig. Och sen ja. skulle... Är du ja, jag spelar med en podcast. <laughs> <laughs> ja, ja, jag vet. Jag, jag är med. Okej, okay, okay, okay, okay. okay. ja, det är liksom inte någonting med jobbet, inte någonting med... Exakt, det var så jag tänkte. Jag tänkte att det, på den här tiden så jobbade jag i en studentbar. Mm. När jag bestämte en studentbar som du också, Erik, och du också, Patrik, har jobbat i. Just. Inception <skratt> <snar> <Nej. laughs> eh, Så jag tänkte igenom det där Vad sysslar jag med just nu Och då tänkte jag igenom personalen där da, da, da, da, da. Kan, kan han titta den Hur länge stod det där mm. alltså, det, det gick stats, Han satt och så Och sa så högt Två tre sekunder ah, då, okay. Och sen sa jag men jag gör det här och det här Vad gör du själv då mm. Då sa han ja jag pluggar statsvetenskap okej okay. Och sen kom det fram till att vi, vi hade läst stadsvetenskap tidigare tillsammans. Ja, ah. ah. För han sa jag klickar fortfarande stadsvetenskap och då bara yes! Mm. Just just det. Där. Jag det är därför du är att jävla bra ha med sig någon. För att... Ja, absolut. Vad skönt. Ja. För att Sånt där är det verkligen som en så här, ja, men men bra så hört det. Och så, så bara, tänker man på det här typ, i oändlighet. Vad känner jag den här personen? En alltså... annan jobb grej är det att man måste, om man verkligen har med sig någon mm. och man måste presentera de här för ja. andra. Det, det, det är hemskt. Ja, just det, är ja det här, här är, är min, min... Nej men inte hanta. Nej nej nej. nej, nej, nej, nej, nej du har ni missat hela grejen hur man gör där för det är allt det, det var snabbare. Så allt är typ så. Allt right, är nu det här sitter inte hända än men det kommer att hända för det här är med hela tiden. Man pressterar. Ja känner Erik eller känner det här är Erik. Exakt. Eller, och så typ så stakar du hand och säger ja, inte någonting. Ja. Eller typ så. Jag säger men jag alltså, säger. Jag tror. Ja. Nej uh, uh, uh men det är ju skitbra. Ja oh, typ, oh, men har du träffat? ja oh, men oh, där, där är just det. Åh men själv bum klart. Och där kan man börja jobba lite mer. Jag brukar inte säga bum klart. nu Boom! Oh! är väl okej, men så är det är väldigt svårt. Det funkar. Eller så helt plötsligt får väldigt bra då. Ja. Eller så bra, jag har ett jätteroligt Var känner jag dig? Man kan ju faktiskt vara... Jag har gjort så. Svårt att träffa någon på universitet så säger jag så här... Alltså, jag, det måste jag Do I know you? <laughs> nej men alltså det är så många människor som så jag brukar säga så men alltså sorry det är inte meningen att vara en asshole men det är såhär jag, jag, jag, Who jag, the fuck om, are you? Nej men jag, alltså jag träffade flera hundra människor per kväll och jag önskar alltså, jag, jag, jag, jag, jag kommer ihåg ens hälften men det gör inte jag för det var så gärna mycket att göra så att jag vet inte vem du är mm. det, det är såhär man vill. Jag hade en, en barndomskompis som råkade ut för något väldigt märkligt en gång. Han klev av bussen Och där stod Jeff Goldblum. <laughs> nej nej han klev av bussen och så det gick någon kvinna framför honom och han tyckte, ja vänta, jag känner igen henne, liksom. ja, vem kan det vara, så jag gick dem i tio minuter, och sen fem minuter, och så vänder hon sig och säger, hej Nikolas, som han heter. då, jag kände igen dig på dina fotsteg, och så var det hans mor, Vad? Så bara säger hur känner jag dig? Och så... <laughs> ja, då är det ändå en trösta att det var hans morsa. För, ja. Ja, ja, men precis. Det är väl den enda kategorin som bör kunna känna igen någon på Ja nej Ja, men också. så att det kan ju verkligen vara... Ibland när man har dåliga dagar så känner man inte igen någon. Men har du... Um, men då, äh... Han tittar den i ansiktet och kände inte igen sin egen morsa? Nej, nej det är klart han kände igen men rygg, ryggtavlar sen har han <laughs> Men alltså jag har med där, för jag bytte nummer för inte så länge sedan. Mm. Så någon, men jag delar ut den om jag tycker att jag ska den, och så sitter jag med och en fredag kväll och någon ringer mig. Ja, jag brukar inte svara på numret jag igen, men jag kan göra det via det här numret, för ingen har det numret än, tänkte jag. Så svarar jag, svarade, jag bara, hallo? Så säger: jag en tjej som svarar, hej, så här, tja, så, så, så pratar vi lite. Så här, Hur mår du? Lite, så "Jag mår bra, och så pratar vi i liksom, säkert 10 minuter. Och jag har ingen aning om det här Det var lite så liksom, vad ska jag säga? Så här, hur mycket vet här? Så här, så här, vad det här människan om vad jag gör? Det är fortfarande i min hjärna hela tiden såhär, det är massor av någon honom har gett nummer till. för går mm. det att hon har det. Och till slut såg det ut nu tog jag aldrig 10 det? ut. En poler som heter Mia. Bia. Mia. Mia. Mm. Men, Men det var en kompis alltså? Ja, så det var en Jag jag gett henne det där är jävla jobbigt också. När någon ringer och sen bara hörs han, jag ska. Kör! Kör. Ah. Och sen bara, okej, okay, vem fan är det här? Varför ah, så... brukar den chansen? Jag borde fan börja svara på numret att Kör vi med det? Mm. Så vem fan är du? Ja. ja, vem fan är du då? <laughs> ja, fan är du då. <laughs> som. Vad är, vad är det där? Mm. Någon i Bingolotti i alla alltså, fall som åker ringer till som håller på så säga. fan är du! Det. Jag kinnade i loket Jaha, vem fan är du då? Ja. Han <laughs> alltså, blir <humbly>, här, kille Han blir där Han vill prata om honom i något tidigt avsnitt också, Ja, ja sen det är en klassiker just, just, just det, just det, jag kan inte säga vad nu uh, Men vi valde att klippa bort en hel lång helang loket vi hade i första avsnittet Ja, just det, det var första avsnittet Varför då? Vi tar det sen Vi kan klippa, det är tyst där Ja, men ta det sen då jag vill veta. Det, det lät för mig att inte behöver klippa ut hela skiten. Nu du... Du behöver du ändå klippa ut det. För jag har sagt, det, nej, det... fitta, fitta, fitta, fitta. Nu kan du klippa ut det. Bögar är pest. Så, nu måste du klippa ut det. Jag är en på gången, tror jag. Um, Okej. Okay. Det sa jag för att det är olämpligt och jag tycker inte ens så. Men... Okej, okay, uh, det, det fanns en lång helang av skämt om Lukas var pedofil. Så var det, just det. Det finns några envis här riktar som hävdar det. Men vet du vad? Det, det, det, vi valde ändå <laughs> att <den> klippa bort <laughs> att det det. Yes. Att, Vi kan välja att du måste ha oss i det Så vi skjuter. sjukt Ja, det är klart. Vi så vi kör ifrån oss efteråt. Okej, okay. nej men så att vi klippte bort det. Um, vi kan ta en paus för jag måste dra på tog. Ja men äh, jag vänta, vi ska kolla vad vi är uppe i bara. Vänta, All right, uh, vi, vi, vi tar en paus nu tycker jag, då. Okej, okay. uh, kolla vad vi är uppe um, i. Förtro. Uh, Pausa då. Nej. Alltså jag tycker vi kör lite längre idag jämfört som folk fick ja, det åter oss nu nu är det så sjukt det är tillbaka nu är det tillbaka <laughs> yeah. Okej okay, jag tänkte faktiskt jag fick jag jag, jag fick det nu lite grann jag kanske men genom att slänga in lite det kan jag lite clip mm. from back in the day back in the day då så mm. <laughs> uh, här nordkish. Eh I have also said Tedditoor där min för Oscar Grede det handlar om vad är det märker? Podcast. i podcast. det är bra man gillar på den här listan absolut. Det är så snällt det går du det Jag har aldrig hört Det vet. inte I don't like it. Okej, like it. Eh, uh, eh, uh, du ska, uh, eh, yeah. vad är mer okej, okay. eh, uh, du yeah, behöver väl drivligvis. Jag tror att det där är den absolut viktiga sakerna, man Nej, ska det, inte hysa det, något det. riktigt hat för en särskilt folkgrupp. Nej, det, det, det, det är bra, så här. det jävligt bra, såhär, bra fan över lag, tror jag ska. Ja, <laughs> ah, men om, om vi ser, liksom, funktionsmässigt, om du absolut inte vill börja döda folk, don't be hated, bra. <laughs> Det känns som att vi börjar en We Are the World-låt som heter Dom det helgbror. Jag <laughs> kan uh, <laughs> sitta och återkomma när vi alla står runt i mikrofon med bara ena sidan av ett uh, av hörlur och no. blundar och sjunger tillsammans. <laughs> bara, och ifrågasätter varför de inte delar våra värderingar och sådär. Don't you know it's Christmas? Vet <laughs> <laughs> de inte att det är Christer i himmelfärg? <laughs> Mm. Okej. Okay. Nu kör vi stund där, men kör vidare. Ja, men ja. det är jag länge den det inte var faktiskt, han är väldigt bra. Jag. Han, är, han är bra han, är bra, bra, bra. Um, bra. Är han här. nu din monockel. Det, det är väldigt steampunk. Den får att se ut som att jag sitter i kanontornet på Millennium Falcon. Ja, lite. Eh, uh... de gick khaki. Don't De är heder. Men eh pinne. Pinne. jag har lite ska vi ha det nästa. Vi pratade om gäster. Ja, vi kan vi har väl flera. Vi ja, har gäster. så alltså det är någon alltså från fortsätt så och det, det här kan även leda oss in i nästa punkt. Men um och säger har varit gäst väldigt många. Tillräckligt jag jag, tycker, jag räknar inte att jag så. Tag det var nästan fjärde medlaren Fjärde julet. För well. vem nånsin det fjärde julet. <laughs> ja, har du sett Det fjärde väl det var som håller i där konstruktionen igång egentligen. Ja det måste ja, ett, det ett, onödigt i fjärde en motorcykel, en 50-hjul i en bil liksom Men det är fjärde jul, bil. Det är i tredj ko tredje kolonn eller är det femte koloner man säger? Det? <laughs> vilken man säger, vilken som säger, okej, okay, anyway, fuck it. Okej. Ja, sitter var ju med väldigt mycket periodvis, Det var väl liksom ett tag och med nästan varje vecka, tror jag och det roliga, är att jag minns första gången ni träffades. Jag går åt sidan. Ja, det var min polackerna, va. Oscar och Rosita. <laughs> well, anyway, det blev lite så grejigt att jag så den polska luckan, va. Gäster, yes, det var det, det, det, det jag tror det var. Och Rosita så. blev upprörd för att jag hade well, alltså, nationalitet. Yeah. Anyway, grejen var så här. Att, för jag minns att jag, jag, nu råkar jag veta hon tycker om det. Ja. Nu. Det, det har vi okay. diskuterat. Men... Vi tycker om dig. Men... Det har <laughs> kommer fram till dig på rådet. Yeah. Okej, okay, Oscar, hon har ju blivit ja du, du, du, röstades inte, du röstades inte bort från den. Lapp 1, Oscar. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> Där ser jag inte folk, förstår du? Nej, jag, vet, jag gjorde det för din skull. Ah, tack så mycket. Ja, no. Jag inviterade Robinson på, eh, på ja, ja. rådet. Mm. Men... Um, Nej men nu, alltså, men i alla fall det är kul för jag menar att första gången var verkligen såhär det här, det, det, det, det funkar inte så bra det var liksom, det var inte match med den här Nej men det blir ändå... när, man, när man lär känna dig, Det blev ju bra till slut Ja, jag menar det är det Det var på Vodmarsan var inte det? Ja, mm. Mm. i det där runda bonet jag hörde mm. Det var typ avsnitt, jag tror det var typ så här fem eller 6, någonstans där mm. som äh, ni träffas försevande uh, och Först. Och jag så att sitta syn på världen. ja. Well. <laughs> <laughs> jag tror att hon ser på exakt samma sak. Fast helt tvärtom. Ja, <laughs> för jag minns inte det, hur det funkar så. Det var så <laughs> att Om jag hoppar tillbaka i minnet från det avsnittet. Och sen hoppar jag fram till när vi kör när, What Would Oscar? What Would, what would Oscar? Leken vi kör. Det var ju lite kul. För det var ju hon som faktiskt svarade mest. mest det. Fan vad var så. Alltså, varje gång. För det, mm. det är också lite synd att vi inte har så här. Vilket bättre utrustning då skulle vi. höra Då hade du i avsnittet vi kunnat höra deras reaktioner på det du sa också. Och hon verkar mest ut så. så här följer väl du. Snarare så här. Åh, herregud, så här. Hon gjorde det från början. Okej, menar. Vilket um, fler av oss har som har. Um, alltså, Rebecka, den senaste var fantastisk. Mm. Som var så med. Ja, ja, jag jag, jag, jag, jag äh, funderar även om hon. Om hon jag var. lyssnade på avsnittet, jag var inte med. Och blev lite av sjuk på er att ni fick ta liksom med när hon var med. Ja men hon kom alltså. och awesome. hon, hon, hon, hon, hon, hon gjorde riktigt bra. Och det var samma med det avsnittet när jag var med och Dorotea med. Det var också awesome. För det var också kul för det där var okay, det kommer ju också, det, det är din punkt det här, men, <laughs> men för det var det som så att från början trodde jag och Oscar skulle sitta ner skit själva bara. Ja. Sen... Hon dök upp, hon, skulle, hon tänkte bara chansa på när hon var på Låknäs, eller yeah. jag var på Låknäs och det är ganska säkert kort. Alltså. Ja, jag har gjort det flera <laughs> gånger och bara, någon är säkert på Låknäs. Ja, det är allt, nästan alltid jag. Uh, jag tror de känner av det, det är deras ekonomi, de häller bort borta, det beror på något jag <laughs> <gällande. laughs> um, Men... Så då tänkte jag så här, så, så att vi pratade vi pratade om filmkultur vi bordet där och så bara sa jag så, här, ja, så här, vi oss dit stickspel in där det, det är jättebra mm. och så blev det så det, jag tycker det är jättekul um, och det är också för det är, det är med, alltså, jag men jag är väcker känns förande i kanske vi vi har börjat hänga nyligen på nät vilket eller ja för några månader sen kanske då, och hon har sjukt mycket för sig men vi ses vi ses kanske tre fyra gånger på några månader nu mm. innan dess var det jag tror vi räknade på 2013, så måste det ha varit åtta år sedan vi hängdes. Så vi känner varandra väldigt bra ändå. Och det var lite synd för att hon, det var, så här, för att hon var bästa vän med Chase som var ihop med en, en dåvarande vän till mig. Mm. När de gjorde slut så fick jag träffa över denna okay. Men um, den killen är ett assåll, så nu är ingen konflikt av interest så att Men då? Det är ingenting att ta med här. <laughs> det känns inte bra, I mitt när jag inte verkligen. Inmett inte ens att nämna någon min namn så vi, vi tar inte det här. <laughs> Nej, jag tänker inte göra det igen. Um, men hur så Snorver? Uh, ja, hon är awesome så det hon jag funderar nästan om hon... Uh, om vi får plats, om hon vill då med när vi spelar in Spökgrön. Ooh, spökgrön. No, spökgrön. spökgrön? Spökgrön. Du att vi ska på turné? Det blir, det, är sommar, yes, det blir sommar va? Ja, det blir sommar. För att skriva min, så du har... Ja, ja, jag kommer jag, jag, till vi vi kanske kan kan göra och... det för lyssnarna som inte kommer ihåg. Snacks and surprise. Road tripping with my two favorite allies. Nej men vi ska ju åka runt i... Ja, ja. alltså det blir väl under en vecka med några, några stoppar lite där, där. Fan vad kul det här kan bli. Alltså, jag tror det också. Ja. Ja. Det här kan bli så Om vi fixar en Vista Cruiser och sen har jag ett tält för tre personer. Mm. Mm. Ja, det, det fungerar bäst för två personer så det är bäst om eh, de två. Det fungerar andra personer bäst, och bäst och för fyra personer Alltså men vad ska vi välja? You know, okay, men, men, men, men, men så vet så du vet vad Jag det är på fick och alltså för någon som precis börjar lyssna nu. Vi har sagt att vi ska åka någonstans. Jag har inte hunnit förklara vad vi ska göra än. Nej, det gör har ingen anledning. Vi ska faktiskt berätta. Well, vi ska åka runt och besöka och spela in på ställen där det påstås spökar. Cool. Mm. Så det blir jävligt gött. Jag har några ställen i åtanke. Inte, framförallt om man har några ställen man tycker att ni borde komma hit mm. så maila oss på skaggkast.gmail.com eller på Facebook skaggkast eller Twitter skadkast. så kan vi kolla upp det. Mm. Hela, eh, hela Sverige och även Norge och Danmark funkar. Ja det gör det egentligen. Ja. Mm. Alla de ställen. Finland. So <laughs> Okej. Okay. Men wow, vi kommer att hitta mer än och Åkt i roven igen, han var. Veckan, vi ska till Finland, <laughs> så, och åkt i gardellan och säga <laughs> att ni är ryssar. <laughs> But anyway, så det men vi, vi, vi, gillar. vi. gillar Finland. Gillar Finland. I can't, I can't. Ja, jag, jag gillar Finland man, <laughs> <laughs> Jag har inte emot Finland. Vad tycker om Finland, bara, jag. jag gillar Finland. Det är någonstans mellan Skandinavien och. Ryssland eller Östeuropa? Alltså, det, men, det är inte geografiskt att så stämmer det. väldigt Nej, bra, men också. i så, och kulturen också. Och liksom, ja, det är ja, mitt det vi pratade om det är li lite under pausen, jag och Patrik. Att vi ofta kommer in på Finland. Vi gör ofta det. Ja, <skratt> ja, de, men, de, att, de har <skratt> lite emellan. Det så här, vi pratar om Sverige och sen pratar vi om Ryssland i ja, podcasten. Och, och sen efteråt så bara... Ja, men måste... det, är ju så, det, det, det främsta intresset som jag och Patrik delar, förutom att vi är med i den här... <skratt> podcast bara två, det är det här brinnande slavofil... Ja, vi har ett stort intresse, intresse för Ryssland. Allt <laughs> ja, om Ryssland, är det. Ryssland och, jag vet inte det för dig, men för mig i alla fall även närliggande länder. Ja, hela öst. Europa, och, gamla östblocket. Precis, och där är ju Finland väldigt intressant eftersom det är ju det faktiskt enda landet som är stuck in between. För det, det, är, det är mycket en... snack om det i Sverige att, ja. att vi var neutrala, men det, det vet väl alla att så är det ju inte. Och det är så när var det? kanske är en pragmatisk inställning mm. till Ryssland som liksom har... Ja, då måste vi komma in lite på, på ordfilosofi här. Mm. Till well, den där är inte Skandinavien. Okej, okay. okay, uh, uh, men uh, så, alltså, som de sa precis, vi ska åka runt och kolla Det sönderspröket. Precis, vad de pratade om nu. <laughs> <då>. <laughs> så ska vi prata uh, om det. Och... Uh, så gissningsvis så jag jag har ja, det ja, ja, får se men det, det, det kommer bli jättecoolt tror jag. Ehm, um, obviously så att varför var för okej på sommaren för att det är väl det kommer det kommer inte vara lika mörkt Det kommer inte bli lika läskigt. Well, det, men, <laughs> well, det nästa vi kommer göra det läskigt. Nej nej <laughs> nej. Nej men nästa så att jag vet inte om folk här härar att jag tror well, Inte jag tror jag, jag alla oss fyra vill inte få det här så det kanske <laughs> tror det nej. Eller inte så vi för försöka göra det vi gör nu. Så vi, vi, vi, alla, alla fyra gör andra saker. Och eh, ibland så är det svårt för livet från saker. Mm. Och även när vi är på den här tornen, så tycker jag vi, vi kan köra en lite så här antropologisk eh, kaka direkt med Tropikjens program. Vi kan ligga vid Attenborough och analysera de här populationerna som mm, finns i de sporter alltså. som vi åker till. Vi är fulla med dem. Och, blir accepterad av the community well, där. Ja, det är fantastiskt. Och får ta del av deras det som unga det. kvinnor. Och, och lite som. Okay. <laughs> jag gillar att du. Kanske få ett Men, spjut eller en sköld av. Eller sånt. Vet. Är din bil och en tillism också? Eller hur? Anyway, och kolla på på Erik. En morakniv och en dalahest och en så här HB-flaska jag vet inte att mm. sure. so. there we go. Men det we kommer bli jag, something out of it. Men uh, jag tänker att vi, det kommer bli väldigt mycket material därifrån och jag, uh, jag vi ser hur vi släpper det. Vi tänker så här, vi kommer ha så mycket. Ja, jag, känner, jag gillar den här grejen med att vi kanske har en kamera med och så har en sån här compression mode. <skratt> som är en riktig såpa. Ja. Men alltså jag trodde men dotter såpa. Jag trodde ja. aldrig att Jens skulle klara den här utmaningen men han gjorde det och ja. jag Utmaning. röstade emot han men jag är ju jävla ledsen. Ska vi rösta ut för han? Nej, det ska inte. <skratt> för <skratt> för, för <skratt> annars <får röst>, alltså jag men såd no fence no. Jag jag tycker det här är helt okej för vi tar bilen upp. Mm. Gör en annan sak. Vi röstar ett dans som. Ska vi ta bilen också då? Chabok. Ja ja. Jaha. Då är jag inte okej med det. Det är bara Nej. Det. <laughs> För då sitter jag bort på den där. Men då kan vi göra vill Vi göra det, för vi båda har möjlighet att köra det <laughs> Så vänta, så ifall, ifall jag får med Rebecka på det här. För jag ska skoj, så hon mm. ja. ja Så då kommer ni trea rösta om <laughs> mig och Patrik. <laughs> har hon köpt? Nej, jag vet inte, jag tror inte det. Sorry, då är det vi två som röstar ner tre. <gul> Hur kul är det här? Det är fast var liksom. i varsitt spökljus. Vi båda är överens om att alla andra ska sticka hem. Vi ska ha bro-time. Gillar läget? Du är i Skåne nu. <gul> <du är. gul> men har vi några liksom, ställen som vi har kollat ut? Um, som well, jag, jag har ju... Det finns ett ställe jag har kalla lite grann som vi håller på att snackar lite med människorna som är in charge så att de får på mm. svar ligger kanske en timme från Örebro. Okay. Uh, som skulle vara kul. Um, annars jag finns det inte någon mottagare vet uh, som folk snackar om. Var fan, ligger... vad well, Mid, det är ju det är inte. Mitt <laughs> Jag har ett ställe där uppe i Jämtland där jag brukar vara. Exakt, och det är också ett tillställe. Oh. Mm. För, uh, det finns, vi har en, uh, en av våra magazine-kompisar, uh, Robin, snackar om det med mig att det finns ett ställe där man kan, man kan, mm. man kan betala för att bo där. Ja. Så det är, det måste och det är bara skog och sjöar. Och... och jag har, alltså Jämtland och så vidare till också. Alltså, det är bara ett tronskog, det är så jävlar. Alltså fjällen överhuvudtaget på sommaren. Jena. Det är fucking underbart. Vad är det försöker jag Mm. Lägga, så det är inte alls klart så om man har förslag med eller Lindon för det kommer bli kul det kommer bra, tror jag. Mm. Vi, jag vet inte hur vi kommer in... jag hade en övergång från Rosita grejen till det språket nu. Mm. Men uh, nu fortsätter vi gången med vi med som om massa annat men uh, på min lista minns det, att det stod bara skandaler utropsägen. Eh <skratt> <skratt> uh, Det händer vi ibland fått skit. Ja, ja men ja, jo men det får väl alla va. <skratt> sure. Ja, ja förtjänt, men... Well, alltså, med vi så menar jag egentligen du och jag. är egentligen jag. Nej, menar du och jag. Jag har haft den här possessions-grejen. Det också, men... Jag... Well, alltså, mamma, oavsett vad man tycker. Jag lägger inte ner er värderingar i det jag säger nu, utan jag bara, så här Folk är väldigt måna just nu för tiden, speciellt i det här landet, och till en överallt, vad vet jag, inte överallt, men många ställen, att... Man, äh, man ska ha så PK som möjligt. PK, by the way. PK, by the Nice. Exakt. Och PK, by the way, är ett uttryck som. Äh, det är kul. Det är, är det... ett väldigt missbrukat begrepp. Och Vet vi, vi, vi, vi, vi har upptäckt de senaste par veckor äh, att ja. Om man säger PK i en stad som inte Stockholm så frågar man vad man menar. Jaha. Yes. det finns inte det. där. Överallt. <laughs> det var ju väldigt intressant med tanke på. Nu ska jag inte ta någon partipolitiskt ställning men med, med tanke på... Det <laughs> <Ja, precis>. är <laughs> ja, eh, Just eh, ett visst politiskt parti som har lite av den här offerkofta-grejen som snackar mycket just om att alla andra partier är väldigt BK Som det. har sitt fäste. Utan staten. Mm. Mm. Ja, det tycker jag på. Utan att nämna något vi vi ska varken göra propaganda Nej. för eller propaganda emot. Nej, jag. men vi ska vara så... Ja, anyway, förallt så started... <skratt> så. Så har. Så har äh, alltså, Nägna gånger. Vi, vi, jag, jag tror aldrig. Det är väldigt mycket jag hör från folk. och Det, är liksom så här, det mesta är folk som säger saker, och inte så mycket som mig. Vi har fått några så här. Och det här pratar jag med, med dig om innan vi började sanda. Men jag vill jättegärna antingen läsa, eller att du berättar no några av sure. här klagomålen som. Well, det ska jag göra nu. <skratt> ah, thank you. Okay. Vi um, ser fram emot väldigt mycket, verkligen. Mm. Well, snart så behöver vi inte se fram emot <laughs> okay, vi längre. Okej, vi börjar med. Jag tror inte jag behöver gå in på prostitutionsgrejen igen. För det tror jag vi tog upp ganska redan. Vilket avsnitt var det? Ehm... Um, mm. Gör det. Där kan vi klippa och sen så. Jaja, så kan jag gå på toa. Okej. Nu finns det här. Mm, um, det var... Mm. Okej, okay. det var snitt 36. Ta den här ganska så Tja. 36. Det Ja, kör lite hissmusik. Jag tänkte säga det Can't boop boop Can't Boop boop boop Can you open explain it for that's why he's snubbed Did you think in the front front Jesus Christ! Ah. Oh. Ja, tyckte var på riktigt först. <laughs> Men munnen, det är nog, då man har man en riktigt dåligt alltså. Det är liksom en, det liksom är... <laughs> Mm. Yeah, okay. Okay, so, okay, det, yes. um, jag hittar ta ta på? Okej, så ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Jag ta ta ta ta ta ta ta ta Jag ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta om men däremot äh, så vill jag ha en annan grej. Okej, det, det här är lite grann. Uh, uh, jag, jag, jag vill inte nämna alls. är inte Kolla Det är okej då. kan prata Redan här i studion. Studio <skratt> det här är så, det, här, <skratt> <Okay>. <skratt> så kommer det reaktioner på det här som vi just ska börja prata om? Ja. Och den är... Så att, jag vill inte prata om den, den, den där förra 36 men jag kan lära prata om det vi gjorde för några veckor sedan. Och, uh, jag kommer inte med några namn, jag tar det sen. Du, ingen täcker för mycket och att säga en massa saker utan nej jag tar det sen. <tryck> Jesus <Nej>, um. Christ, <tryck> <tryck> <tryck> all right. <tryck> yes. Så var um. Well, Vi hade ett avsnitt som hette så mycket som Var du själv-ish som var avsnitt nummer... Det är det. Det är det. 36. Nej. För nej Den ska inte prata om. Den är ju slagen, tycker jag. Det var avsnitt 49. Ja. Det var den där Tel-Nä. Prata om GameX. Och du ställde en fråga bara. Du ställde en fråga. Du ställde varför är det viktigt. Vi snakade om det. Det började fler och fler som säger i nödsamlingar, och det tycker jag bra. Du frågar varför det är viktigt bara. Du ställde en fråga. Och sen till den drog jag någon kommentar om henne då inte om sig själv men ett men vädra raggja om Tia ja ja och det är inte det inte folk för att ett av dem var oskyldigt varför bråd du sexistiskt svindel det är lite sant. jag kan ta av mer samma detalj jag jag har ja. hört det från andra mm. om Inge här, Okej okay. det han gjorde och jag jag jag jag jag det som fan jag är, för att jag har varit väldigt arg över det det han gjorde ställer fråga om man inte tycker att man kan ställa en fråga, framförallt det är väl det jag gjorde med prostitutionsgrejen, jag ställde mm. en fråga. Och om man inte tycker uh, att man kan ställa en fråga om en sån issue, uh, diskutera det, eller en prata som det. bara har helt glasklart att Nej, men det är så här är det man ställer inga frågor. Då är, inte du då är inte du lösningen, då är du problemet att Oskar är lösningen då, för Oskar ställer frågan. Mm. Boom! Jag, Fuck you! Jag, jag håller med faktiskt, för att <laughs> men, om man... Inte vill att ta liksom en diskussion utan bara direkt säger att om någon är nyfiken ens yes. om problematiken. Eller ifrågasätter. Ja, yeah, whatever, men då måste det bara någon fråga. slags moralpanik egentligen. Ja. Exakt, oh, vilket bra ord. Ja, och det, det, det har ju sagts väldigt många gånger för och det har också missbrukats väldigt mycket i... Som, i den offentliga debatten i Sverige, men just ordet moralpanik, mm. det är väldigt bra beskrivande på det mm. och det, det har även använts till mål men mm. det, det finns en viss sån grej i Sverige, det finns bara pk-pinnare, liksom. Ja, ja pk moralpanik, det är lite samma grej. Ja, jag jag, jag förstår inte varför det är ens förbjudet att prata om saker. Bara. Man Framförallt ett en enda sätt att lösa saker är inte bara din gäng människor tycker att så här ska det vara och så är det. Mm. Och Man måste kunna berätta varför det ska vara. För fan Framförallt så ska någon kunna ställa en fråga. Varför ställa en fråga bara för faktiskt, För du sa ingenting utöver. Det är inte så att du sa. Ja ah, men tjejer behöver inte i spelvärlden De ska bara gå till på sex. Vi sa mm. det så. Du frågade. Jag är inte den som brukar ändra mina ord i efterhand. Och det var faktiskt inte ens det jag menade. Nej du, Men det, Jag men... frågade bara varför. Varför det är det viktigt? Det är viktigt. Mm. Och vet du vad, vet vad det ledde till? Det ledde till att vi hade en väldigt trevlig diskussion om det. Mm. Ja. I avsnittet. Så att om man lyssnar mer än två sekunder Utan att döma vad vi pratar om Men det har hänt förut Jag vet att det kommer hända igen Det kommer säkert ändå mer och mer Men man kan inte riktigt bli sånt Men Jag tror Det är bara du och jag som har liksom. Jag tror att jag har hört någonting om Jens eller Patrik Ni får jobba lite på er kontroversialitet Kontroversialitet Nej men nej Framförallt är det weird Att det du sa Blev en grej För att du hade ställde frågor bara Mm. Mm. Um, jag tror att många som är nyfikna som jag var när jag hörde att du ställde frågan var så här, ja men faktiskt jag vill ändå veta, jag, jag kanske vet svaret eller att det är så här, uh, en uppenbar grej för vissa personer att liksom, varför det är så så är det värt att lyfta den frågan var varför det behövs så vad då under, under, underförstått igen varför tycker du att det behövs? Han mm. man han frågade inte mig han frågade jag... ja. mm. T. Mm. Varför, varför behövs det fler kvinnor i uh, spelvärlden alltså, varför, varför, varför, varför, varför är det viktigt? Var det kvinnliga varför är det eller det Nej det var människor som man på exempelvis. Men framförallt så är jag kommer på en bra jämförelse nu. Nej Men men det är ändå jättebra för som det, det bygger upp för att jag kan ge ett bra svar för att liksom verkligen visa det hon pratar om. Mm. Vil vil vilket hon gjorde. Ja, mm. jag, jag, jag, tror, jag, jag tror det var det i samband med min kommentar till henne, eller ragning som folk störde sig på. Och jag, det var riktigt mot henne, inte mot alla, vilket är väldigt obvious om man lyssnar och inte dem över tycker jag. Mm. Men uh, there we go. Hon och jag är väldigt bra vänner. Jag, har, jag, jag vet om... Jag, jag, jag, jag känner... henne. Jo, jag har haft mina små bifar med, med T också. Oh yes. men, men jag är fortfarande... Jag tycker faktiskt att hon, hon, hon är en bra person, det tycker jag. Det är, Och framförallt så här... Och då, då ska man inte glömma att det finns vissa personer som jag inte tycker om. Uh, ja, det, det... det, Jag säger inte så alla. Nej, Indeed. Och, och jag tycker så här, i det här fallet så vet du vad, jag kan jämföra med jag tar det på rätt sätt nu jag jämför inte dig med Hanoverian anyway för jag tänker så här i i den här diskussionen så är de som störde sig på dig yes. de, de är de ja. du är quasi mot som frågade varför får du inte upptaget Jag förklarar de för dig men blir väldigt arg för dig mm. och eh, om man har sett den filmen så man vill inte vara fråglös för att ni som är fråglösa ska kommer dö i lava. <laughs> oh, <yeah. laughs> Det well, han alltså. var bra sin att knytte upp på början och slutet på det avsnittet. Jag vet inte är det det som kommer hända om någon dyker upp på skägg? Ja, Jag kommer ta det måste vi. Vi ska bränna Tack. Vi ska Koka lite olja. Nej, olja och döda en präst. Boja och alla andra. om du vill? Jag kan om du vill döda en präst, jag kan bli en. Jag en präst. jag tänkte fel faktiskt för Frolo är ingen präst utan en domare. Alltså, en så. I ett totalistiskt Frankrike. Och det finns en länge, så det kan bli svårt att bjuda in en teogratisk domare från Frankrike. Varför, var, varför pratar han, var han... To han, the target. Det väldigt Queen's English, <laughs> lilla pojkarna. Anyway. Um, nej, men sånt där kommer alltid hända. Och jag, jag tycker mest... Alltså, de gånger jag stör mig på det är egentligen bara när någon som ändå känner den som inte kan fråga den, utan. Men på sätt och vis tycker jag ändå att det är, det är bra att eh, folk blir så upprörda. För alltså, nu, nu ska jag inte göra anspråk på att vara någon slags jävla moralbloggare eller ens journalist, men det är ändå bra att folk får reagera på det sättet så att de kanske funderar över varför de reagerar på det sättet. Ja, alltså jag tror ändå inte det de gör det. Jag tror att de känner väl på ett sätt och så. Man, man, framförallt så här om man inte får ställa frågor så... Då får man inga svar. Då är det ju väldigt illa, för då, då är man inte då är det liksom så här för ärligt talat och där säger det här är bara en grej för Oskar som förstår mig, också som jag menar för om man är så om man så liksom så hardcore i det man känner att man tog illa upp att Oscar än den frågan mm. så är man lika stor överdåsigt som Hörder är mot därför. som alla som lyssnar vet. Nej vet är. Ingen vet. Poängen är att om man inte kan ställa frågor så är man inte bättre än den andra sidan. Exakt. Det är väl det. Det är, exakt. det är väl det, mm. Och det var allt du gjorde. Men uh, sen vi kom få skit igen i gissnis bara och andra Det är lite som Nazi, Tyskland och Sovjet. Där är det. Ja, hur gick det då? <laughs> det gick inte så bra för någon Nej. Nej, kolla. Så att, uh, Friheten go. vann. Jag tråkigt, tråkigt. Okay, yeah, America. America. America. <laughs> tråkig, tråkig uh. Är det Det var men, en äm... bra historier, ja, jo, i slutändan var det ju bra eller Ja, Ryssland har ju inte så bra idag. Men i förstår. Vi är har ju bra. Ja, jag lyssnar. Ja, ja. nu. Vi lämnar Just det nu. Men <laughs> ähm... jag sitter på foten och sånt där. Ja, ja. ja. Okej, alltså, okej. Vi hoppas där. Men vi ähm... <laughs> får Ska vi ta ett poddinsnitt? Det som jag Ja, det vill jag jättegärna göra för det kan, jag vara ett, du. det kan faktiskt vara ett av de enda avsnitten eller ett av de enda ämnen där jag faktiskt håller med om som Generellt brukar vara emot mig. Mm. Kan vi inte ha ett geopolitiskt avsnitt. Ja, ja det var ju Jag kan bjuda in jättemånga intressanta personer. Okej. Okay. då har vi Nästa bara, bara, år då kommer vi bli helt. Den seriösa politisk geopolitisk ja. analys. Men uh, vad, tycker, Ge vad tycker ni? Så, men, nu är vi så här. Uh, jag fick frågan faktiskt mm -hmm. Men det är inte frågat som inte påstå. Mm. Någon som har sagt att de skulle De, de tänker lyssna på det här. När vi är klara så får vi lyssna på allting samtidigt. Jaha. Och jag tycker det var på. Vadå? Va? Va en gång till. Någon mm. som sa, de är människor som inte har lyssnat. Mm. Sagt, hon vill lyssna när vi är klara så får vi lyssna på allting samtidigt. Mm. Alltså vad vad när yes. vi är klara? Vad menar du? Då ska de lyssna på allting från början. Japp. Yep. Okay. Och kultur är det och min. min. Ja. <laughs> och min grej med det här är lite grann. Alltså, jag, jag, alltså, det är inte som att... Nej men alltså det enda vi gör är att vi ses en gång i veckan och har en trevlig konversion. Mm. Alltså. Ja så alltså, det här började ju faktiskt som, som en grej bidrag av obestämda så var vi alla lediga på well, söndag. Eller ni för... två var lediga på ja, ja, söndag. Eller, i söndag då? Story, då. Mm. Ja det Origin story där. Det här har vi här är inte det är, det är fl flera gånger. Vi har tagit en gång. Flera gånger. Man, kan, man kan säga det här. till de som lyssnar nu. Mm. Uh, en liten tävling som jag, jag kan på för några dagar sen som vill jag ta fram Okej. Ja. Skäggkast heter inte skäggas som början. Och uh, det var, var bara vad jag och Patrik Och då min fråga, vad hette skäggas från början? Och om man de kan det svaret får man t-shirt. Yay! Oh, t-shirt? Jag har en t-shirt. Ni har t-shirts på er nu. Ja, på mig nu. Patrik har en t-shirt? Ja, den är alltså, inte, nästa på mig. på mig. Hur är du nästa på ligga. Det var det, inte det är, liksom det på mig. <laughs> jag hade på kommit förra veckan så att. Ja men. så att Nej men hur uh, som haver så att, de det jag har min pin på min jacka varje dag. Det gör jag också. Mm. Nej, men jag tänker så här: det finns ett. Nej, alltså jag, jag, det där känns inte som jobbigt direkt. Alltså man ser och dricker öl och pratar. Så det så här, jag tror, egentligen så är det ju det det här är från början. Att man, man ser och dricker öl och sen så spelar vi in det vi säger. Mm. Alltså det är det från början. Och sen har det utvecklats till lite mer att vi kanske har bestämda ja, lite Vi lite, kan så, det är, kanske har lite tävling, vi kanske har lite merchandise. Det är lite myxigt. På, på tal om tävlingen ska vi typ hur ska man mejla in det? Man? Så, man kan ju uh, skycast.gmail.com eller så kan man skicka ett sådana här äh, på Facebook äh, via, via, via Skype-kast bara. Mm. Eller att Skype-kast på Twitter. Mm. Uh, det funkar mm. Eller, vet du vad? Uh, på något sätt får fram sitt svar till oss. <laughs> ja. mm. Men annars tycker jag, så här, jag menar, för jag, jag ser egentligen ingen anledning. Alltså ett år har gått sådär tycker jag. Ja. Men det tycker jag tycker också, när vi lyssnade på det där grejen företag förut och de pratade om det där programmet på TV4. Mm. Jag kommer ihåg när jag, gick, när jag var och såg det och det, jag trodde fan det var några, några månader sedan När jag lyssnade om saker så blir jag alltid paff det här ser jävla bra, fan, det var kul att prata om det för jag kommer ihåg den när jag lyssnade när, när vi satt där och sen så det här var sådan, typ eller och nu är det vi, vi alltså det, det är alltså typ 41 veckor senare faktiskt Jag hade taximursen när vi började med det här. <laughs> nej, det hade jag hade inte alls det Nej, det var ju april. Då hade vi gått och kommit halvvägs. Och nu var jag ändå ganska långt sjekt. Det är väldigt skönt som kontinuitet också. Att liksom, vi är med en massa saker. Vi åker och har förutskåd. Mm. så kommer vi tillbaka hit. Ja, liksom, ditt, ditt besök, Det var ju en stor del av, av det som hände. Som ditt ledare uttalen statsministern och sånt där. Ja, just det. Ja. Jag, vet, jag vet inte om det finns... Jag, jag, det, det finns jätten, med någon jag har något nej men om man spelar baksänges absolut <laughs> nej men jag fick alltså lite utåt om vad han skulle göra med statsminister nämligen nej var... nej men det, nej, det, det, det, det, det finns på min uh, ja just det, den har jag Fan, det är en den är gömd. som skulle se till att han inte fick jobbet på han bara sade den i eller konsulatet i ja, Sverige det, det gick inte bra ändå så Trots... jag sköt upp det det. nej planer Well, anyway, alltså jag, jag tycker att uh, jag men alltså, den människan som väntar på visst klara att få får några väntetid tycker jag, för att jag menar vi jag jag vet inte, jag kommer köptna att prata med förfacksägare för så att upp det är så Det är, att, är inte så jobbigt att vi bara sitter och så att någon som har med sig en då. Men det här menar ja. <laughs> och jag tror inte det kommer ut liksom så här där kommer inte försyna på ett bra tag jag menar jag jag, jag hade en plan jag tror det är lite ambitiös plan men uh, vi är ett år just nu. Mm. För tre dagar sedan så Dr. jag 50. Okay. Så jag tänker så här 100 årsjubileumet livslängd. vi var <gör> veckor <gör> 100 år. då du fyller 100 år, <gör> år 2063. då är 63 Ja, men då kanske vi lever 50 år som vi. det är väl ganska sant. Det är 50 år ja. om vi inte ja. levat väldigt vild. Vad att det våra om vi Existerar det då? <går> <tarkat> Existerar det med att... Ja, men vilken pakt liksom? Men med att vi inte skulle dö. Ja. Alltså skål, nu lyckas vi med alkohol. <går> <går> Nej men alltså, så att vi, vi, vi spelade ju uh, saker vi inte pratade om när Oscar är med i avsnitt uh, år 2063. Saker vi inte pratade om när Oscar nu inte är med oss. <går> <går> well, det kan never go on sån sådan grej. The <laughs> jag, jag, jag är säker på att vi kommer säkert uh, tre av oss kan podda från någon av oss begravningar uh, ja, ska vi inte sitta till att göra det. Den som dör Det är det var det. <laughs> <Vinter. laughs> <Vinter. laughs> ja, men, ja, men det de, de, har du dött? Ja, men det är reverse marine rules. First guy to die wins. Vad well, alltså, Ja, men alltså, jag kör sure. alltså, om jag dör innan ner så vill jag absolut att ni poddar från... Vem kommer att första först oss? Det är det, det vi inte går in på, men, uh... Nej, men det nej, fina nej, är väl att det är så uppretagiöst och det, det krävs inga liksom, uh, inga stora tillgångar för att göra det här heller. Så att det finns ju alla möjligheter att fortsätta även om det skulle... Precis. Ja. exakt. Det, det, det, det är väldigt trevligt, men framförallt det är coolt. Men jag känner ju uh, Jens... Äh, inte Jens uh, jag känner ju uh, Patrik Oscar sen ganska någonsin. Jag känner dig känner, känner längst, tror jag. Jag är ingen, tror jag pekar på projekt. Och sen hade ju längre än du och Beo där kanske andra. Ja, men det var tror det var det första du pluggade på universitetet? antikens kultur och samhällsveten. Vad är det då? jag är i allra nyss gäng. gäng. Okej, okay, okay, men hur små vi? Jag kände mig ju guy. Nej, men, new man, guy. Fan, fan väl liksom så här, Men är för jag jag, jag, jag jag vi träffas bara för vi träffas ut ett år sedan? Nej men måste, plus. Ja men det var så Jag ser inte efter yes. några månader. Ja. För jag träffade dig på um... alltså det tog ju inte lång tid innan vi träffades och att vi började med det här. Alltså no, well, alltså vi tog några månader. Ja, månader. Jag tänkte... vi sågs inte så ofta mellan det. Nej vi, vi, vi sågs ju, jag minns att vi började hänga, vi började hänga med under med Jens i alla månader episoden nu vet man, Ja det, det. ja Jens hej <laughs> <laughs> det, det, det var liksom uh, vi uh, vi oss att vi är någon som tisasöl mm. och uh, ja vi pratade några gånger och vi uh, så där sen jag vet inte vi pratade mer och mer hängda ja som en vanlig as you do mm. um, tisasöl yes #tisasöl Ja, ah, faktiskt uh, jag var lite förvånad jag äh, så <laughs> men anyway um, så so, uh, sen jag vet inte, men, alltså, vi, vi, vi måste vi, vi tidigast i maj Förra för, för, för, för, för år, vad det? Oj, maj låter jättetidigt Då var inte jag Okej, okay, juni då kan vi säga Aa. Juni och sen november spelar vi första avsnittet mm. Men Men nu liksom, har ju Via det här och Via det här har ni också alltså, Ni hade aldrig träffats utan det här jag. Nope. Faktiskt så träffades vi på väg till Gula Vila en gång Jag vet inte om du minns det Men ja, det gjorde vi Mm. Du frågade efter vägen. Var på mm. du sa, Och jag frågade dig vad du pluggade. Och du sa att du pluggade. Eh, antagligen, ja. det? Ja. Ja. Var jag ja. med den kvällen då? Kanske? Och jag, jag, jag, skulle jag skulle bara fråga, fråga vägen. Ni hade ju aldrig kämpat dig förut. Nej, jag tror vi började tala upp vägen. Ja. Var får du mitt i det, kära <laughs> <laughs> Men det måste. ha inte vi någon liknande, historia well, För första gången jag kommer ihåg att jag, jag pratade dig det var när vi faktiskt började jobba ish Nej, men så så bara. Men så. det måste alltså jag har ju sett det flera gånger innan det. Okej, jag, jag minns uh, för Origins story <laughs> Oscar and Beard Origins. Vadå, oh, well, no, Inception så. So. Um, mm. Det var på Gul och Lancelot. Det var en kille som hette Emil, Mer, vet inte vad mer så? Jag, mm. jag, så. St Stensson. All right, there we go. Han uh, jag, jag, jag var ju, jag höll på att säga, jag var alltid den som tackade jag Men, um, <laughs> det, ja, vi var jättefäll. Men, bara det jag, så yes, var det så. För att uh, jag um, var klubbmässare på Humiska föreningen i flera år, och uh, jag fick uh, förfrågan av um, Johan som var uh, kanslissisk då: Vill du hålla en statsfederpub? Dubbla um, torsdagar och ladda. Jag har en kör, det kan jag Då upp. Och folk är för trevliga, så jag, jag, jag pratade en del med dig, jag pratade en del med killen, Emil, framförallt med Emil, för han har jag pratat mest med. Ja, det var hans frälder där. Yes, och det var jättekul och... Uh, uh, mm. Vi kör vi drog igen vid elva, men vi fästade typ två elva eller nånting. Vi um, fästade jävla sent. Och sen minns jag, för det, det minns jag, det, vi pratade en del med dig, för jag minns det, vi pratade en Prodigy lite grann. Mm, det kommer inte jag, men... Okej, okay. men sen minns jag att... Uh, vi körde här Väster, vi ställde. Uh, Gud och Villen, det är två våningar, Just, eller nu, ja, det är liksom... Det är ett ställe som ligger ut till universitetet, det är ett hus, uh, så det är två våningar. Som man inte alltid. Well there you go. Och uh, så jag drog upp per våning med de flesta av andra i personalen för att festa lite, vi drog mass, upp massa öl, det som så var kul. Och sen kände jag, att jag, jag väl slut värsta, jag skulle hämta öl, jag kom ner i baren och där står Oskar med en tjej. Vad <trylltron> Tjej! Mm. Jaha. Okay. Och uh, sen finns det lite. Sen börjar vi. Sen ah. vi någon, jag tror dagen efter det så det en <här> <här> <här> okay. det han, är du på Facebook. Vem Okej. Jag hade ju tröjan som hade på med det. Han tar upp en sticka, tröja. En, en, alltså, kruva. Island. Islands sticka, en is tröja. Isl jag. I som liksom. Äh, Vad heter det? Och jag vet att den här tröjan åt en grön skjorta på mig Det kan jag räkna om lite inte är Jag måste fråga två saker. Det ser ut som en tröja som blir lite blöt. Får jag ta bild på tröjan? nej, Får jag ta bild på tröjan? Ja. jag vill lägga upp den sen jag vill lägga avsnittet. Och ändå påbrycka det till och med helt okej med en tjej den Kom igen. Trots tröjan så lyckas du med en här, kväll. Vadå, det är jätte, en jättefin tröja. De är vätskiga från de Visst är det! Men det, alltså, det är fan vad tjejerna det, går in ja, på, på det. Det finns sådana, sådana. Det är väl så, inte är inte spreda fetter som stöter. Och det är exakt det tjejer vill ha. <laughs> anyway, det gick, det gick, det gick inte hela vägen. Det gjorde det inte. Nej, men då. men Det är äh, det första frågan Oscar, om det regnade, det är då. Äh. Men, ja. Ah. Vet du vad <laughs> Berätta, varför gick det inte hela Därför att på väg på bussen hem så blev det en politisk diskussion och då blev det arg. Oh. Ah. Vet du hur du roligt det? Det är, alltså, är en Oscarsfallgrupp. Jag tror att det är lite så. Men, äh, jag, jag har en liten grej här jag vill göra. Äh, Nej, det fanns andra sidor på det också. Okay. Men, äh, det, men det, det, det är jag tror det om en jag För du berättade ju för min del att men hon, hon var ju tre så bra. Och okay. mm. när var det här? Det här måste vara 2000. Vi, vi, vi, vi är inte helt överens om detta. 2000... Eh, det borde ju vara varit 2009. Mm, det kan inte vara. det måste ha varit 2010. Nu ska vi se. Jag har tagit statsvetenska... Jo, det måste... Nej, nej, nej, nej. nej. Never mind. Det är vind... hösten 2010. Jag men äh, berätta, så att äh, det är okej okay med tjejen och sen... Ja, det sker sig. Vi behöver inte gå in mer på men, det. Men, berätta, jag, jag, jag gjorde en bra start här bara. Vad hände? Hur varför, varför? Hur känner du? Framförallt såhär... Säg något episkt, nånting såhär... Har du... Jag vet att du har gjort det. Men det finns en Warren on Simon låt som heter My shit's fucked up Jag tänkte mer såhär Ni är på väg hem mot bussen Det började snacka politik Nej, det var på bussen Och vänder sen Jag vet inte det, först... det, det gick inte bra efter det Det gick snett Det gick snett Jag har ju Jag Det gick det där låg well, som ett intro från en eh, såpa från 1995. Eller Trouble med Coldplay. Spare mm. Vi måste Alltså Coldplay är faktiskt bra. Ja, ah, du ser ut lite som sångaren i Coldplay. Tack! Ja, Chris Martin är min halvbror faktiskt. Okej. Är inget mycket alltså. Då får man låta ja. nu Men alltså om man så alltså visst de blir inte bröta om det är tjejer, De tröjerna. Det hänger man, upp man, det på <laughs> en Jag har faktiskt men de, de, så det, jag köpte en sån när jag var där de sa. Ja, det finns väldigt mycket så fett i dem. Ja, det var det också att det Som bör då man eller men med den där är upptonbollen min spel. jag på ett sätt så måste du har helt rätt för att jag minns när jag um, well, i, i somras när jag köpte Sofien, så var det ju så att... Pratade vi om tröjor eller tjejer nu? Ja, uh, well, lite båda för att uh, hon, <laughs> hon var inte speciellt intresserad, mest för att hon tyckte min tröja var lite för ofett. Vad hade du var det den det, Var det skicklaströjan? Som jag fick för några veckor sedan, nej. ja, <laughs> <laughs> obviously. Well, no. nej, men, nej, men mest att, uh, att om det regnade skulle min tröja bli blöt. Han vill ha oh, en som vars oh. tröja håller sig torr här. Ja, det är klart. Oh. Men vill inte ha det? One word. <laughs> nano-technology. <that's> <laughs> det är två, okay. Alltså om det var nanotechnology det skulle det naturligtvis bli Nej, men, jag, nej, nej, nej, men jag, jag såg en video på Youtube. Det var någon som hade hittat på några impregneringsmedel eh, som var baserat på någon teknologi som gjorde så att verkligen allt av. De doppade den i lera och lera av från det. Det var ganska imponerande. Om du har haft en sån well. så har du fått ligga. Next. Du kylade en t shirt <laughs> Next week. En scheggast. Vad tror du en sån kostar? Mycket. Nej alltså det, det är ingen sko. Det är ett medel. Mm. Så en sån kan du inte säga. Vad tror du det kostar? Hur vad kostar om jag ska ha en t-shirt? En t shirt, en t -shirt som... Var impregnerad i nano-bottar? Ja. Yeah. Ingen aning. Nej, kolla upp det. Mm. Kolla upp dig själv. Så det finns det här på, där vi beställer t-shirts ifrån, jag vet inte, de fixar den, vi kan kolla. Då behöver man aldrig ha något annat pås, man kommer kring i sin skänkat t-shirt bitch. Vem skulle inte vilja gå runt i den helt och helt Bitch, bitch, bitch, Och för varje gång jag lite vatten av. Ska vi ta en paus? Ja. Ja, tack. Jag måste på med. En paus, alltså är vi inte Vi kan dela på den Äh, om du vill så kan du ta 20 euro och se där. Mm. Eller så kan vi ordna sen. Du har inte 100 kronor jag, jag har vet, bara 500. Nu är du igång. så. Hej! Vad var det vi pratade om? Det är ingen som minns. Nej. Det är vad som skulle vara bra? Pausen var för lång. Jag tycker det är så här faktiskt. Kan du, kan du skita det här mm. och lyssna på vad vi pratade om? Ah. Uh, nej jag kan inte spela upp det. Jag försökte förut och min dator vill oh, inte det. <laughs> awesome. Eh så det alltså jag jag tror måste jag tror fan att det här är det mest nonsens avsnittet vi har spelat in. Men vet du var det inte. No. Okay, ja, no. men för det, det här... inte nonsens, det är det jag skulle säga. Jag tänkte på länge. Mm. Men där är det avsnittet. Vi fyller ett år. Men det ska väl handla om skäggkast också. Ja, det är väl och det. Det är en, det, gjort det är enda avsnittet som handlar om ja. skäggkast. I är skäggkast, eller? Ska vi ta upp det här med skick också? Vilket avsnitt var det? Som vi tog upp det här med skägget? Och det tog tio minuter så sen var vi klara med. Jag tror det var nitton eller nån sån Nej, inte tio, det tog åtta. vi pratade väldigt mycket om skägg när vi var på KGB. Det gjorde vi. Och det han släppte. Det är faktiskt en liten freak. Det är något att se fram till. Spoilers! Bara där spoiler spoilers. Men ja, nej men det är en slags, jag hoppas att jag hoppas klart i veckan. Nu har jag filen från Declan så jag kan jobba med det lite grann. Ja, så det blir bra. Det. Men ja, nej men... Det handlar... Jag tycker det är lite kul för att det här avsnittet var väldigt mycket... Vi bara babblade. <laughs> Som... Nej, <laughs> jag tycker inte det. Är, för att i det här fallet, det var väldigt bubblig. Säger. Mm. Jag vet inte om det är ett ord. Eller? Jag tycker det var bubblig på ett bra sätt i alla fall. Jag med. Ja. Men framförallt tycker jag så här, det här är exakt... Det vi gör. Alltså det här är grundkonceptet egentligen. Hmm. Om man skulle kunna ha en videokamera så skulle man se att det är precis det vi gör. Jag tänkte ta lite bilder sen. Gör det. Det här är en okay. förskräckligt månölburka faktiskt. <hör> <Ja. Okay. hör> ja, men, vi, vi, vi har delat ett flak. <hör> Plus en kampanjio. Uh, kampanj. Well anyway, så jag tycker... Jag är väldigt... Jag menar, jag tror ändå det här... Det blir, vad gör du? Jag känner av min mugge Men den är inte där, jag har druckit upp den Nej, men Jag känner lite grann att vi har Just ett stora Storhetsmärkning som ett år Eller vad det är Det blir enas press på sig och Det skulle bli så jävla bra mm. Det behöver det inte bli Nej, alltså, Vem skulle mm. lyssna på oss Och bara tänka det här måste bli du var jag längtar ett årsavsnittet När de verkligen gör det bästa ifrån sig. Det är väl lite som att bli gammal, det är att man går i barndom. Det här är som det första avstället på något sätt. Det är och, ja, well, uh, det, ja men det är. är lite som... Uh, inte på för exemplet, för hans sista skiva. Mm. Den är jättedålig. <laughs> hans första skiva i och för sig är inte jättedårig. Men okay, ja, det blev fel. Nej, ja. det, det ska väl inte vara det sista avstället. Det, det, det, det, det av din fel där. Ja, kanske. Bra, bra, bra det två. Pantera! There we go. Okay. För absolut första skivan Alla som vet vad jag snackar om Vet att det är ganska dåligt yep. Och jag pratar inte om Cabo's From Du pratar om Parametal Ja <kör> yep. Och, och där... sista skivan, den var i och för sig inte dålig Men ja Den var ju inte lika bra som den första Så din första var för då? Det brukar bli så I slutet och i början Nu säger jag inte att vi är i slutet i och för sig men, slutet och i början ser jag kanske inte jättebra och, fuck det här! <laughs> oh awesome, tack så mycket. Nej, men jag, det, var väldigt, det var en väldigt fin jämförelse, Oscar. Okay. Men, äh, ska, ska vi ta en runda om typ bästa minnet från... Sure, vill du börja? Har inte det här gjort ja. det. Ja. Nej, för det, du sa vår tur. Nej, svar, du... inte, men jag vill inte börja för att jag äh, har okay. inte... Jag är ganska vi redan har gjort det, jag kan börja då. ja. Mina bästa minnen är känslan bakfylla och känslor av rant. Det var det jag sa förra gången. Det sa ja. han för, för en halvtimme sedan. En timme sedan ja. right. ja. Nej men eh, det, det, det var vi... han var med dig. Sen började du ranta. Ja, Okej, okay, jag, jag blev lite caught up en moment kanske. Men det, var var... Här, det var väldigt turt när ni ringde mig på Skype när jag var i Ryssland. Det, det, det var, var jättekul. Då var vi faktiskt här. Ja. Mm. Då, det... då, då, då blev jag väldigt glad faktiskt. Var, var, det var det senast vi satt här? Nej det var inte. Nej det var inte alls det. Men vi, vi, vi, vi satt här. Det mm. var mm. mm. Det var väldigt... att vi fick att funka, för saken jag lite... Ja, men, men, men, men annars... Um, så jag tyckte de här uh, Conspiracy Gate-grejerna var skoj, och jag tycker att... Um, nej, men alltså, det mesta har varit det. I Min mean, överlag är det bra. Conspiracy Gate har varit skitkul, och... Både bra och dåliga, alla reaktioner som, som vi har fått har varit riktigt kul. Mm. Jag. Alltså framförallt så här... Fram Kanske framförallt i mitt tycke de, de negativa folk som är här, ja. well, jag, Det jag, tycker jag, jag är väldigt kul. Jag håller med dig helt för att jag menar, det, finns, det finns avsnitt där vi pratar på en halvtimme om någon bullshit grej någon har sagt om oss. Eller om grejer med oss men Det är alltså en kontroversiell. Sure. Kontroversiella diskussioner Och mm. debatt. Faktiskt. Men jag tycker också att det är väldigt roligt och liksom bara att folk hör av sig överhuvudtaget ja, faktiskt. En, det är inte ens kul på, på att haha jag gillar folk på det här utan, utan det är faktiskt kul att folk lyssnar och att folk tycker till dig. Exakt. Ja, men det är väl då det finns något att prata om också. Alltså, ja, om, ja, om någon har en, en åsikt som ja. inte stämmer överens med vad någon av oss tycker så blir det ju en diskussion och det är väl ja, alltså, ett drivande. Vi alltså menar, vi vi bubblade på vi bara en halvtimme på grund av den grejen människor sa ja. nu. Mm. Och eh, bra, vänta, undrar du har vi liksom vi har ju saker att prata om då. There we go. Och så eh, hör gärna av er alltså, det... om ni hatar oss, hör av er. Om ni inte hatar oss hör av er också. Mm. Om ni tycker om oss hör av er också. <laughs> jag, jag, jag jag hör av er oavsett. Jag, jag, jag tog det det så här, least likely, det är beslutat där. Men, uh, <laughs> men uh, ja, nej, men jag gillar att höra vad folk tycker. Mm. Och uh, Oscar håller på teckenspråket säger jag bakom. <laughs> But, nej, jag pratar med en gäst vi har i studion bakom. <laughs> han vill inte säga hej alltså. Han blir schysstig. Nej, betyder, men, ja, jag är nog över men Det är cykelarvet som är i bakgrunden. Jag, <här> well, yeah, uh, jag tror inte vi kommer få där blir det bara. vi kommer inte kunna få fram allt mycket mer vetligt i det här Så Har vi tagit det mesta just nu? Vi har inte, hela ämnet kretsar kring oss mm. så, Vi har ju glömt att ta upp våran liksom, skäggkastfest Jag har sett att vi är den. Nej men, that was the time Okej, okay. right? så att på fredag och jag är inte säker på att jag ska släppa dig egentligen. Ska... datumet också, folk fatta det. Yes. 29 november, in the year of our lord, 2000. <laughs> <laughs> exakt. Så har vi vår ettårsfest på Sakura, som ligger i... ja det ligger Oj, vad är... Gatan har jag inte koll på. Men... Det är Luntmakargatan. Titta. en Taxi räddar oss. Rådmansgatans yes. Mm. Och, jag tror att jag var Lund har jag gått med. Du, du, du, du. kan vara dödländskatorn. Nej, nej, nej. nej. Utmarknare. Yes. Mm. Ja, när du säger det så kommer jag ihåg yes. yep. det. Um, ja, och där är vi på fredag. Vi är där från 17 och Sen är vi där uh, hela kvällen och sjunger och äter. Ja, inte äter, men dricker mm. men jag inte. Äter, men yep. det kommer <laughs> vi ha sen. Och um, eventuellt så har jag några t-shirts där vi kan sälja på plats. Om man vill ha sådana. Uh, vi märker det bli av mig, jag ska lägga och mm -hmm. sån ska läggas undan och sen um, boom så kanske vi har en t -shirts. Vi All kanske skulle säga något om uh, framtidsplaner och sånt där i och med att det vet, har gått ett år och ja, vi har börjat på nykula liksom. Ja, var, var, vi har ju var, vi... nämnt vår uh, summer trip med... Uh, Spöken uh, Jag tänkte om vi har något konkret som vi skulle vilja skulle hända under yeah. året liksom ja Bara att folk hör av sig mer Det är ja, uppenbarligen väldigt roligt mm. När folk hör av sig När det är någonting som De stör sig på Eller någonting som de tycker om Från om jag ska vara ärlig kommer att det mest ja, <laughs> svårt Men det är faktiskt mycket roligt När folk hör av sig som de stör sig på För att då kan det också Kanske utvecklas lite. <laughs> jo, men På samma sätt tycker jag det är väldigt kul När folk gillar det Ja. Det är kul att få det här, Precis, då vet ja. man lite mer också vad man men det är de där, de, de som ska göra, de, de men vad de inte ska göra. Alltså de, de som gillar skiten, de, de brukar inte höra av sig. Alltså det är bara de som blir ja. Det är Hems uppmaning till och att höra. exakt Exakt, exakt. Alltså, om man gillar det här får man ju höra av sig. Bara för, vet du vad, man behöver höra lite snälla saker ibland. Kan vi ha någon såhär typ, för jag tänkte på det förut när vi spelade upp gamla avsnitt. Hmm. Kan vi ha någon typ så där kan ni skicka in Om oh, Nej. <laughs> <laughs> kan ni skicka in vilket är ert favoritavsnitt och varför Lite så sure. okay. Och så, så kan vi ju typ yeah. Kanske Någonting som man saknar i från det avsnittet <laughs> Så kan vi ta lite mer om det mm. Jag tänkte om, om ni har kärleksproblem Kärleksjöggast är det onormal Dr. Love. <laughs> ja, men faktiskt. Vi har en expert på det också alltså. Det är det är en uppmaning till nästa år. Också. Som ska få barn snart. Det är så. Men det är jag lite att jag tror inte. Ah, okay. Vet inte men Dr. Love är. Uh. Dr. Love ska hur det var få barn? Snart det är många som ska få barn. Stämmer. Mm. Anyway, där um, jag vet inte. Jag är inte med på uh, det. här blev en väldigt rolig, rolig bara så här flumpod. känner jag mycket det gör, Det behöver man ibland. Nej ja, men faktiskt det är lite. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, men alltså, vet du vad? Vi förtjänade det här för ett år. Ja, men det, det var en fin knyt ihop säcken-grej tycker jag. Du knyter inte första avsnittet Ja, också. nu har vi, alltså. vi passerat floden och vi har knutit ihop säcken. Ja. <laughs> och, sen och vi har sålt grisen. Oh. Ja, vi har... Har man fler för... Nej, <laughs> nej. Ja, <där> är det <laughs> Vad Vi har sålt floden, sa du? Vi har passerat floden. Vi floden och sålt grisen? Ja. Mm, man ska inte säga hej först man kommer över bäcken eller floden. Man ska inte. Sälja grisen för någon. Ja, man ska Come inte sälja grisen i säcken. There we go! Så nu är grisen ur säcken, och nu har ni grisen. Mm. So, what you gonna do, Bärvi? Vad well, jag tänker så här, nästa vecka så är det 53, och jag, jag tror det då vi kommer att köra via... <laughs> så, man ska inte köpa grisen i säcken. Så att, Jag tror då kommer liksom, uh, bli lite större delen familjen Och um, mm. då kanske vi kan köra lite så här uh, issue zero som man kör i comics världen. Men förklar vi kan vi från början och sen alltså, ut, alltså, vi, okay. nästa vecka tycker vi utgår ifrån ingen Okej, Ja, det jag. Är det peppar det Oscar? Ja det Jo men right, det, det var skönt, alltså jag heter Erik Jag med <laughs> <Sysmanar. laughs> Va? kör vi igen Vad sa du? Jag heter Oscar Nej du sa inte, kom igen Det är det som Eges inte sysslar med Nej, men ah. Oh. <laughs> <laughs> jag heter Oscar det är det som Eges Jag heter Oscar det är det som Erik Okej? Okej, ja Jag heter Erik det är det som Oskar Vad det är typiskt <laughs> Kan vi inte avsluta ett år tid på ditt papper snarare för att Avsluta Kan alla bara så Händer Händerna upp här? Ja, då var det. Du också. Bona! Gärna. <laughs> ah. I mean, du är! Fett med energi här uppe! Okej, okej. Där har vi jag tycker det är lek! Hej då ska jag. Jag heter Patrik. Jag heter igen. Sop! Ja! Så vad var det här liksom? Vad var det? Här? <skratt> det, är, det, är, en, det är en extremt gammal